7 ura 10-től Filippo fél 8-től Navracsis Tibor 8-től Karácsony Gergely fél 9-től Bácskai János 9-től Ugi Attila Ugi Attila után haza rendezni a gondolatokat civilapályán fialamódra munkailag ez vár marám túl sok példány miért nincs kontroll Ma 2018. január 19-e van, és péntek 5 perccel múlott reggel. 7 úr, ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsora. Ez egy 14 éven aliaknak, nem fölössze, és csak igen korlátozott módon ajánlott műsor. A hegyeken kettő fok a síkságon, négy fok van, és birrad. 061489 06148909999 és 0636771161 elmondom még egyszer 06148-as, 9-es, 0 és 39 es vagy 0636771161 durván még 5,5 ,5 percen keresztül bármilyen témában mesался, nektek a kívül hogy A a kéne. Nem kell, a must be taken under full control! Er. Er. Don't believe anyone who said er. that this is impossible. Not er. Impossible. Impossible. jövő héten jó lesz 9 óra Ugi Attillának, mert beszerveztem a jövő hét péntekre Dobrev klárát. Szabadítson meg a szabadságtól, adja, hogy volt legyen. Mondja meg kibe, szeresse tőle, reformáljon engem már. Államok így az ikéne, Államok így az ikéne, Államok az Na ne! Vajd az a fényteli nap, Midőn lépünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, Borítékba bezárt szavazattam? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én s nem szülik dróton forogni? Bármit felvillan Csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mi. Hülep északról, némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz, neve mancsak, És a germán sár, ha lényben tényben itt Csak a telkevés házam akarja. Két dolgot szeretnék még mondani, az egyik az, hogy hétfőhöz egy hétre lesz az első nagyon messziről jött ember, amelyet a jövő héten folyamatosan fogok propagálni, fél 8 és akvárium A másik pedig az, hogy tegnap 9 óra után arra néhány percre, amikor teljesen fölöslegesen itt maradtam, elmondtam, hogy a Zugló tévében lévő két csaposok műsorhoz, Várnám azon zuglói lakosok jelentkezését, három, négy, öt, hat emberét, akik eljönnének a második részre, amikor Bakás Tibor settenkedővel kettesben vagyunk, ebben az esetben hármasban lennénk, kizárólag zuglóiakra vonatkozik, akik eljönnének a zugló tévébe, szerda, este, 7 és 8 óra között, aki számára ez vonzó dolognak tűnik, az égegyet a világán semmilyen ellenszolgáltatás nem jár érte, meg fogom köszönni az legyen szíves írjon egy e-mailt dörö.fialajanoskukat gmail.com, üntese fel a nevét a telefonszámát és adott esetben azt, hogy február és április közepe között mikor ér rá, melyik lenne az a szerda mikor volna kedve eljönni igyekszem, igyekszünk nem elvenni a maradék életkedvét jövő hétfőn tehát az egy hétve, így Január utolsó hétfőjén nagyon messzire jött ember, aki pedig eljön a Zugló tévébe a két csaposok élő bonyolítású adásába. Valamkor február második felétől április közepéig az, és a Zugló tévébe kéne eljönni, Ondvezér Parkban van, az Ondvezér útról kell bejönni, az küldje el a nevét telefonszámát, és eljelentkezni fogok. a Janos Janos Mely sors döntő, mert vissza nem hogy erromlott-e marha magyar szavazó, Villet úgy, villet hogy erromlott-e marha magyar szavazó, Vidül eljön majd az a fényteli nap, vidül népünk a tiltelen szintval, Vajon mely egyben megyünk kurna elépőri digmazati bujainkból? Jó reggelt lett! Nézem a telefonszámodat, ez egy eléggé régi szám, tehát ilyen számmal olyan rendelkezhet, és te ugye nagyon fiatal vagy, aki valamikor, legalábbis az én elképzelésem szerint, valamikor a 90-es évek közepén tett rá szerint ez a te esetedben szinte kizárt. Most az azt te a kérdése, honnan lehet megállapítani, hogy egy szám az régi Hát euh, úgy, ahogy a rendszámok alapján meg lehetett valamikor állapítani, hogy ez az autó hány éves, hogyha azt a rendszámot hordja, amit egyébként a forgalomba helyezésekor kapott. Bevallom őszintén, ez egy olyan tudás, aminek a létezéséről se tudtam. Ez a szám, ami nekem van, ez, ha jól számolok, akkor 8 éves lehet. Tehát a 2010-es évek legelején... És nincs róla tudomás, hogy korábban valaki hordozta volna. Nem, nem, erről nem hallottam még eddig. <kül> Amikor a legenda szerint Eszterhezi Péter egyik fia azt mondta a nagyírónak, hogy apám kalandosan szeretnék élni, akkor a nagyírónak erre az volt a válasz, a fiam éj kalandosan. Amikor én ezt a kejfeljancsit készítem, és nézem azt, hogy mások hogyan viszonyulnak ugyanahhoz a valósághoz, és készítenek hír vagy vélemény műsorokat, amelyek egyébként nagyon sok helyen egybe folynak, akkor azt látom, hogy egy és ugyanazon valóságot hányféleképpen lehet felfogni és magyarázni, miközben a kiinduló tény az elvileg nem lehetne más. Ö részint a felszínesség részint a hozzáállás részint a fogalmam sincs, más eredményez. Mondok egy konkrét példát neked, és aztán természetesen sok mindenről beszélgetünk, beleértve, hogy ez egy olyan beszélgetés, ahol nem csak én hozhatok elő dolgokat, hanem te is. Ugye arra szerződtünk, hogy amennyiben kibírjuk egymást, akkor április középéj péntekenként reggel beszélgetünk. Ma a civil pályán felvételén lesz egy beszélgetési altéma arról, hogy pilisen vizidíjat díjat szednek. Ezt a 168 óra munkatársa találta Unódi Molnár Dóra, aki egy hosszú cikket ír Pilisről és erről. Ahogy ez a magyar sajtóban van, van, aki ezt átveszi kontroll nélkül, van, aki utána jár. Danó Anna a népszavából az utóbbiak közé tartozik, aki kimutatja azt, hogy minden kritika nélkül, tehát a kritikai megjegyzést kizárólag én fogom tenni, hozzátéve, hogy a 168 órában ott van az emminek az a közleménye is, mely szerint alapszolgáltatásért vizidia szedni nem lehet. Teljesen mindegy, hogy mennyi az a vizidiai, fogalmilag kizárt. Danu Anna írásából ugyanakkor kiderül, hogy legalábbis a Pilisi polgármester szerint az a szolgáltatás, amit nyújtanak négy területen, amiből kettő térítésmentes, kettő pedig nem, azok nem tartoznak az alapszolgáltatáshoz. A dolog érdekessége, hogy két hajdal volt népszabadságos munkatársról van szó, akik annak idején egy azon területen dolgozhattak, hiszen az egészségügy Danu Annái volt. És én azt kérdezem tőled, hogy amikor majd a a beszélgetés elindul, akkor melyik pillanatában veszem azt föl, hogy van itt egy olyan rétegzettség, amit nem nagyon lenne érdemes kihagyni, miközben ez a téma négy vendég plusz egy műsorvezető számára nagyjából 7 percre adott. Nem tudom, hogy érthető az én kérdésem. Érthető a kérdésed, de szerintem ez a problematika az általánosan hogy, hogy, hogy fogalmazok úgy, hogy neked se legyen Idegesítő, tehát ennek a műsorsávnak az újra karibrálásába tartozik. Tehát pont az ilyen kérdések azok teljesen idegenek voltak attól a műsortól, amely nem előzménye a te de mégis ebben a műsorsávban futott hasonló vendégekkel. Én ezt a helyetben biztos, hogy nagyjából az első kérdésben tenném fel, pont azért, mert ez egy frontális újrakaribrálás, tehát... Jó, csak hát ugye elvileg a szereplők akarsz. elolvashatják azt, ami ezzel kapcsolatos, illetve hát, van egy nagyon rövid kisfilm, ami ügyben egyébként a polgármester a második hírt mondja el, de a kinduló mégis az első hír, hallványlag gőzöm nincs, hogy ezzel mennyire zavarom meg a jelenlevőket és a nézőket, akik egyébként nyilvánvaló, illetve a nyilvánvaló törölve, tehát az első hír az, ami üt, Pirisen, szembe mennek azzal, amit egyébként szabad, és maga a film összeállítás is ilyen, hiszen német Szilárd mondja, hogy a nép úgy döntött, hogy nincs, Viziddi, tehát Pidisen se lehet, de ez már nincsen benne, hiszen az a bejátszás, ami egyébként német szilártól van, ez egy másik alkalommal lehet rögzítve, csak ebben az összeállításban jelenik meg. Értem, pont erről beszélek, hogy, hogy ez a szemlélet, ahogy tőle ez nagyjából a Magyarországon látható véleményműsor a 90%-ának a logikájával szembe megy, ahol általában egy hír az arra való, hogy egy előzetes sémába beillesszék És azt erősítsék és Igen, ezt... de ahhoz, hogy teljesen szétzúzzam Azt, amit te mondasz Szeretném idézni a 24. ról uh, uh, Nagy Boldizsárt Akinek őszinte híve vagyok Személyének és tudásának egyaránt uh -huh. Aki egyéb irány, uh, A Máltai Újságnak adott Altusz Kristóf interjú Utóélete kapcsán Az AAB-akat mondja amikor kiderül az igazság, akkor azt próbálják más színben feltüntetni a kormány terminológiájának lényege, hogy ne lehessen értelmezni, mi történik. Na most, amikor van egy alaphelyzet, ahol maga a kormányzat is úgy viselkedik bizonyos témák kapcsán, bizonyos témák kapcsán néha mindig, hogy azt ne lehessen érteni, akkor jönnek a véleményműsorok, és igazságot tesznek valamiben, amiben lehetséges, hogy a kiindulópontjuk pontjuk sincs úgy, és ebben például a Klubrádió mai első fél órájában is találtam egy olyan pontot, amire én azt mondtam, hogy én ezt nem így tudom, de valószínűleg engem vetne ki a rendszer, mert azt mondaná, hogy fiala figyelj, ne legyél már ennyire okos, vagy ne legyél mindenben okosabb nálunk. Uh -huh. Szerintem itt egy alapvető fontossági dologról, hogy a megismerés vagy a kritikai hozzáállás helyett a háborús logika az öntudatlanul is magába szippantja azokat, akik, akik nem ügyelnek arra, hogy ne szippantja magukba őket, és az általában az újsággyrok jelentős részére is érvényes, és a műsorok részfevének a jelentős részére is ez, ez egyeteműen így van, hogy ez a logika, amit most kifejtesz ez teljesen idejönettől a logikától. És a kormányzat logikája? Hát És a, a közszolgálati média, aminek elvileg el kéne mondani azt a kiindulópontot, pontot, amit aztán mi majd értelmezünk? Hát de most csinálhatnánk, hogy mint a kettő szétválasztható lenne, ahogy nem szétválasztható. A kormány logikája szerintem értelemszerűen ebben a háborús logikában működik, hiszen a politikának ugye a lényege az, hogy hogy ellenséges és baráti táborokat teremtsünk, tehát a kormány részéről ironikus módon még jobban meg is tudom érteni, hogy beszállnak ebbe a, ebbe a lövészárok megismerésbe. Az, az egyre furcsább és egyre szomorúbb, és szerintem nem is feltétlenül tudatos dolog, ahogy újságírók beleszállnak ebbe a játszmába, és... Ebben a keretben mozognak, ami egyébként nagyon jó a kormánynak, szerintem hosszú távon. De azt kérdezem tőled, hogy ki van itt nagyobb mértékben kényszerpályán a kormány, vagy az újságírók? Mert úgy tűnik, hogy a kormány önmaga teszi ezt kényszerpályára, az újságírók már csak a második vágányon tudnak indulni. Hát nagyjából a válaszomat elmondtad. A, az egy nagyon nehéz helyzet szerintem, és ebben ennyiben vagyok empatikus az újságírókkal kapcsolatban, hogy miközben nekik lenne egy feladatuk a közben. Az elmúlt években uh, gyakorlatilag be lettek erőltetve egy ilyen uh, lövészárok struktúrában, amikor is az újságírók jelentős része az ellenségnek lesz, és politikai szereplőnek lett kikiáltva, akkor még pusztán azért, mert a munkájukat végezték. Tehát az biztos, hogy ez, ez egy reakció még hozzá, nagyon sokat részéről egy önzőlatlan reakció. Semmi van akkor, amikor a kormányzatról egy pillanatról a másikra kiderül, hogy ő pontosan tudná azt cselekedni, amit elvárunk tőle? Nagyjából úgy viselkedik, mint felhők közül a nap, tehát egy pillanatra megcsillan, aztán visszamegy a felhők közé, de amikor megcsillan, akkor egyszer csak az ember azt mondja, hogy hoppá, ilyet nem is láttam. És hogy ne legyen a dolog kellőképpen homályos, tennap nem tudtam elmenni a kormányinfóra, mert abban az időben Dobrev Klárával ebédeltem, akit rábeszéltem arra, hogy ő is legyen a műsorom része, mármint a vele való beszélgetés és hazamenvén még egy találkozom volt, tehát csak az utolsó egy óráját láttam. Egy olyan párbeszédet láttam Lázár János és a Direkt 36 munkatársnője között, amitől, amire a falatta másikat, mert ugye az Eliasz kapcsán és az Olaf jelentés kapcsán egy olyan pergő vita alakult ki Lázár János és a direct 36 munkatársnője között, illetve fordítva, mert ugye úgy illik, amiben azt lehetett látni, hogy a kormányzat mindent meg tudna tenni, Egyébként a pontos tájékoztatás érdekében és ez akkor derült ki, amikor egy félre sikerült mondatot mondott a Direct 36 munkatársnője, mert egy olyan mondatot fogalmazott meg, amelyben valamit elítélt, miközben az Olaf jelentés még nem nyilvános, és azt kérdezte Lázár János a hölgytől, hogy ő hogyan tud olyan megállapítást tenni, amilyen tudás birtokában nem lehet, ő viszont igen mert olvasta, és az valami egészen páratlan szituáció volt, nagyon kis mértékben Lázár János nyert, nagyon szimpatikus volt a Direct 36 munkatárs aki bevallotta, hogy zavarban van, ez nagyjából egy 4-5 perces, mint egy pingpong csata, nem mint egy teniszmes, mint egy pingpong csata olyan volt. Egészen elhűlve néztem, hozzátéve, hogy nem csak ebben a témában, hanem más témában is olyan tárgyi felkészültséggel rendelkezik Lázár János, amivel egyébként a népszavát, a magyar időket, az ATV-t, a BTV-t, a hírtévét meg lehetne tölteni. Hát és ez általában a, nem csak a direkt 36 újságírójával, azt hiszem, hogy aztán Zöldi Blanka lehetett egyébként, aki egy kívánul újságjó. Bocsánat, hogyha tévedek. Tehát ez általában a legtöbb újságíróval szembe jellemzik. Ott volt valami indexes vita is, ott szintén fölényesen győzött a Lázár. Értem, hogy mit kérdezel. A, szerintem ilyen szempontból egyébként Lázár Jöns egy különleges kormányzati szereplő, aki mintha külön hozná magát arra, hogy hogy bármilyen készülésre szemben Jó, a dolog alapvetően nem Lázár téte. Jánosról szól hanem arról, hogy annak a tudásnak a birtokában amivel Lázár János rendelkezik elvileg bárki rendelkezhetne azt követően hogyha tudna Lázár Jánosról úgy beszélgetni mint ahogy ez a hölten a beszélgetett a kormányinfó tehát, hogy Lázár János egy tájékoztató funkciót is betöltsen? Be, be nem, nem, nem, nem, nem, nem, arra utalok, hogy mi lenne, hogyha egyébként, tehát hogyha nagy nagybolt nem kéne azt írni, amikor kiderül az igazság, akkor azt próbálják más színben fűtötni a kormány terminológiájának lényege, hogy ne lehessen értelmezni, mi történik. Te az ellenkezője történt. Hát kérdés, hogy ez működési hiba értelmezhető ebben a, ebben a folyamatban már is. mint hogy Lázár János történt lenne, történt. akkor a működési hiba? Így van, így van, így van, aki egyébként is kiszorébül ebbe a struktúrába. Um, ugye volt egy sajtótájékoztató és azután megjelent a stop soros tehát te küldtél nekem egy e, e, rövid észrevételt amit bené megköszöntem uh, számodra a, so, a stop soros hozzátéve hogyha szükségesnek tartott, hogy miben tévedtem e, akkor azzal együtt vagy attól függetlenül ez miről szól? az én értelmezésem az a kampányról szól tehát nem, nem nevezhető jogalkotási Aktusnak eléggé kérdéses, hogy lehet is, belőle jogszabály. Ez ugye beleilleszkedik általában a kormánytól független befolyásoló centrumokkal szembeni hadjáratba, és elsősorban szerintem tematizációs célja van. Tehát, hogyha bármilyen kritika érkezik civil szervezetek részéről, akkor egyrészt ebben a keretben lehessen ezeket értelmezni. Tehát, hogy bevándorlás, propagáló szervezetek akna munkájáról. Ja, de azért azt az az én az egészet elolvastam, próbáltam megérteni, nem tudom, hogy le tudnék-e vizsgázni belőle kettesre, de az elkövetkezendő napok folyamán azért nem tudom, hány olyan eset lesz, amikor ez a téma ismeret befolyásolni fogja majd a, benne, a témában megnyilvánulókat. Itt annyiban előre is megvédtem a témában megnyilvánulókat. Hát én is elolvastam a jogszabályt nem is egyszer, hogy tökéletesen értelmezhetetlen számos pontja. Ez egyébként ugye kiderült a tegnapi, amivel kapcsolatban írtam neked, hogy mi is ez a bevándorlási illeték, most lehetőség, ha nevezet ezt így. Ez hogyan kell értelmezni jogilag. A, a jogkövetkezményeket most nem is említve. E, szerintem ez az egész Társadalmi egyeztetési dolog, ami bele van kódolva ebbe a mechanizmusba, tehát, hogy most mennyi két hétig fognak erről. Egyeztetni a társadalommal, ez nagyon jól megmutatja azt, hogy itt ténylegesen egy kommunikációs vagy egy ilyen ákommunikációs adjáratról van szó. Szóval én őszintén szólva nagyon csodálkoznék, hogyha ebben a formában, ebben a jogszabályból később lenne valami. Mert? Legfeljebb nagyon komoly módosításokkal, viszont kommunikációs szempontból. De minden lehet, hogy olyan... a jogszabály legfeljebb nem állná ki az időpróbáját? Hát, hogy az alkotmányosság próbáját. Tehát itt nagyon-nagyon. <kül> az alkotmányossági kontroll az ugye Magyarországon... Magyar adás, mondatik, ugye a egy, hét, egy hét parlament lesz tudtommal az áprilisi választásokig Egy. Jaj, de hát a parlament itt a, tehát a formális jogalkotás az a legkevésbé fontos pontja. A jogalkotásnak is egyébként, de ennek az ügynek szerintem különösen. Itt a kérdés az lesz, hogy majd a, a, a bevándorlás fofogálásának a fogalmi keretét az szépen megteremtsék és, és körbe betonozzák és erről legyen szó. Tehát ez nem tudtam beszélni az előbb, de Beszett. Szerintem ugyancsak fontos uh, tényezője ennek az ügynek az, hogy a nyilvánosságot leterheljék az említett civil szervezeteken kívül, tehát a nyilvánosságban el, erről menjen a, a vita. Tehát a kormány az úgy tudja a, a kampány alaphangját megadni, hogy szükségszerűen erről kelljen uh, beszélni. És az az alap... most nemzetközi az elképesztő Igen. mondat van, hát nem egy, uh, ami egyébként. Lányosok. De, de, de megállt, tehát. De... Jó, kommentar Minden olyan tevékenység, ami az illegális bevándorlás elősegítésé és bevándorlási nyomás fokozás irányába hat, a magyar államérdekkel szemben áll, egyben számszerűsíthető költségvetési kárt okoz. A migrációs propaganda az embercsempész szervezeteket segíti és a jobb sorsra érdemes illegális határátlépőket veszélybe sodorja. Uh -huh. <sítható> Jó, itt a... Itt... Gyakorlatilag minden, tehát olyan az a jogszabály, mindenki Tehát, mint, egyébként el, az Amnesty international a maga tevékenységével nem hogy jót, de rosszat okozna a bevándorlók számára. Ez világos, és egyúttal a, a nemzet is. Tehát, hogy mindenkinek javasolnám, hogy olvassa el ezt elejétől végéig, ez egy 20, talán 3 vagy négy oldalas dokumentum a parlament oldalán megtalálható stop soros ami szintén egy szokatlan jogforrási cél. Uh, gyakorlatilag minden szava olyan, amin el lehetne meditálni nagyon hosszabb. Két példát hatozzak fel, az egyik ez a bevándorlás propagálása. Ez a propagálás, amit egyébként Oroszországban előszeretettel használnak, van például homoszexualitás propagálása elleni törvény. Az alkalmazás során megmutatkozott, hogy egy olyan gumiszabály, amire senki nem tud felkészülni, hogy mi az, ami beletartozhat ebbe a kategóriába. Na most a, a, a bevándorlás propagálása az még mindig egy, egy nagyon uh, Exakt megfogalmazás ahhoz képest, hogy a jogszabály az kitér arra, hogy egyéb módon segíteni a bevándorlást. Tehát az, hogy mi az egyéb módon segítség. Az, hogy például a jogsegélyszolgálat az ilyennek minősüle. Vagy az, hogyha én azt mondom a tévében, hogy enyhíteni kellene a bevándorlási szabályokat, ez bele tartozik, ezt senki nem tudja előre megmondani. És szerintem például ez lenne az egyik elsődleges alkotmányogi probléma, még a mostani alkotmányvédelmi struktúrában is, hogy a jogbiztonságnak minden elemével szemben áll ez a jogszabály, ebben a megfogalmazásban. Milyen eredményt fog hozni a választásokig? Hát, a, amint nem az, említettem, azt az eredményt fogja hozni, hogy a kormány egy számára sokkal... A szervezetek fel, fel fognak háborodni, de mit fog tenni a nép? Hát, ezt megjósolni. nagyon nehéz lenne az eddigi tapasztalatok alapján. Például a... Ugye a, a civilekkel szembeni korábbi hasonló törvénynek a tapasztalatai alapján összejöhetek egy ezer fős vagy akár tízezer fős tüntetés, aminek érdemi következménye nem lesz. Arra nagyon jó lesz, hogy polarizálja a kampány előtt a szemben álló feleket, és ez a kormánynak nagyon-nagyon jó. Azt nem hiszem, hogy mondjuk az ő támogatottság ettől érdemben csökkenne. Az viszont biztos, hogy jó, hogy például erről a kormány számára kedvezőtlen ebb 1300 oltalmazott, illetve a menekülti státus kérdéséről például kevesebb szó esség Ez nagy valószínűséggel így van. Mindabból, ami a bevándorlással kapcsolatos és soros ebből a narancsból, citromból, körtéből, birsalmából, bár abból nem szoktak, ebből mit lehet még kisajtolni? Mert a példa azt mutatja, hogy az ember azt gondolja, hogy már nincs benne semmi, és a kormányzat meg megtalál. Tehát pontosan ezennek az ügynek a lényege, tehát az, hogy 2000 15 óta uh, lényegében migrációs válsággal a magyar csak a köztében, illetve a kormányzati médiabirozalomban találkozik. Az olyan szempontból egy, uh, egy ingatag helyzet, helyzet a kormánynak, hogy a komplet kommunikációját és kampányát erre a témára építi fel. Uh, nyilvánvalóan az a cél, hogy, hogy továbbra is közvetlen fenyegetés éljük már a migrációs válságot erre. Elképesztően jó eszköz a választópolgároknak egy korlátozott, de jelentős kisebbsége számára. Hogyha, hogyha egy ilyen jelenlévő belső ellenség nemzetközi összeesküvés képét azt, azt életképesen fel tudjuk festeni. És ez a polarizációs folyamat, ami most beindul, ez pontosan arra jó, hogy a néző a televízióban láthassa azokat az arcokat, akik a nemzeti érdekkel szemben a nemzetközi összeesküvés szolgálják. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, ennyi időnk volt Én sajnos köszönöm. csak. Köszönöm szépen. Szervus, Szervus. Filipov Gábort hallottak. Come on, man. Miért nincs kontroll Az összes napon egy kész magregény, tolcban hat ezer a pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végtelen tárvatok. Bármikor elszabadulhatok, rád kérlek, hogy kontrolláljatok a magán életem. Lehet? A vonalban Navrás és Tibor, jó reggelt, boldog új évet! Jó reggelt, boldog új évet kívánok! Hát egy nagy menetelés kezdődik itt most április közepéig. Minőségileg a mi beszélgetése szempontjából nem más. A Kéfi szempontjából annyiban más, hogy egy sor új szereplőt építettem be annak érdekében, hogy mutassak egy képet arról a világról, amit én látok, és amit én fontosnak tartok, elvégre ez az én műsorom. Hozzátéve, hogy azt tapasztalom, hogy a hírműsorok is lassan véleményműsorokká válnak, olyan véleményműsorokká, amelyek számára lehetséges, hogy igyekezettel, de nem mindig sikerül abból a valóságból kiindulniuk, amire egyébként a véleményeket alapozni kéne. Tehát lassan a véleményműsorok határozzák meg az adatokat, mintha a csík a repülőt, egyre elárvultabban érzem magam, hozzátéve, hogy a hallgatók egy része, vagy a nézők egy része is eleve úgy ül le, hogy szeretné, hogyha az lenne az igazság, amit valamelyik műsorban látott vagy hallott, és hogyha azzal szemben foglalok állást, beleértve, hogy az dokumentálom is, akarva, akaratlanul ellenem fordul, én pedig egy bizonyos idő után, és az április második felétől önként és dalolva így lesz, visszavonulat fújok, mert ennyi ember és ennyi műsorral szemben tényleg azt a be Kelte, mint egy fontoskodó farok lennék. De ez nem a közösségi média hatása a, a, a hagyományos médiára? Vagy a, tehát, hogy a közösségi médiában olyan mértékben keverednek össze a, a kommentárok, a hírek, a vélemény, a, a híranyag, sőt, maga a híranyag is már, ahogyan nem is mondta vélemény, és szerintem elközösségi médiásodott a média többi része is, nem? Hm. Lehetséges, én előtt, ön előtt Filipov Gáborral beszélgettem, és neki idéztem a Máltai nyilatkozat kapcsán kialakult információs helyzettel kapcsolatban azt, amit az egyik kollégája önnek az ELT mondott, a mindkettőnk által ismert Nagy Boldizsár, aki azt mondta az interjúban, illetve van egy összeállítás, és szét van szabdalva, amit mondott, amikor kiderül az igazság, akkor azt próbálják más színben feltüntetni a kormány terminológiájának lényege, hogy ne lehessen értelmezni, mi történt. Tehát kicsit olyan, mint a social media beköltözött volna a kormány tájékoztatásával. Hát azért a másik oldal, tehát akkor, itt, akkor itt hagyd legyek én az egyensúlyozó művész, mert én nem azt érzem, hogy az egyik oldalon egy teljesen tárgyilagos, exakt és vézi pontossággal fogalmazó oldal állna szembe egy, egy hamis Ipari méretekben gyártó másik oldallal. Hát, de nem csak így, hát itt, hát Ameriát, az Egyesületen erről folyik a vita. Ez az úgynevezett fake news, ami van, aki úgy úgy definiál, mint valami új kori jelenség, vagy modern kori jelenség, azért azért az, az nem új, nem. Hát én... Ez mindig így van. Tehát én nem hiszem, hogy ebből, ebből számomra ez új jelenség lenne. Az lehet, hogy számomra inkább az az új jelenség, hogy megszűnt az érzeklődés azok iránt az úgynevezett, nagy tekintélyű, független, irányt szabó médiumok iránt, ilyen szó akár újságról, akár, akár rádióról, vagy televízióról, amelyik, amelyek nem el, szigorúan elhatárolják a véleményt a hírtől. Ez az van rá igény, de sokkal szűkebb az igény ráig. Jó, de azért nem fogom tovább ütni, a vasat, uh, hétfőn kezdtem ezt a menetelést, és beszélgettem Schiffer Andrással, és feltettem neki egy kérdést, és a válaszában az volt, hogy én ne lovagoljak egy témán. És mondtam neki, hogy figyelj, én azt tanultam gyerekkoromban, meg később, hogy lovagolni, akkor lehet egy témán, hogyha az ember egyébként a másik vonakodása dacára, legalább három vagy négy kérdést feltesz, én pedig egyetlen egy kérdést tettem föl. Visszatérvén oda, amiről mi beszélünk, uh, tehát nem fog lovagolni a témán, hanem minden igen, De el, nálam lehet. De nem, ön is, kiz, ön is ki jönni a sodrából. Tehát, <gül> de, uh, de, hát, minden ember ki jönni a sodrából. De hát, hogy soha nem mondtam, az ne lovagol. De mindegy, igen, uh, folytassuk. Eh, eh, eh, eh, eh, Óvatal. Szóval azt akartam ezzel kapcsolatban mondani önnek, hogy azért az alaptájékoztatásnak, a miben létének is van ebben jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy nagy jelentősége van a tömegtájékoztatásnak, de a tömegtájékoztatás milyen alapanyagot kap az ételéhez a kormányzattól, a minisztériumoktól, mégiscsak ez a sorrend. Biztos, igen, ez biztosítom. És ugye ezzel kapcsolatban a tájkoztatásban ma a kormányzat részéről egyszerre van benne a tájkoztatás és egyszerre van benne a saját vélemény, és a kettőt függetleníteni vagy elválasztani egymástól már egy olyan folyamat, amitől önmagában elfárad az ember, nem is biztos, hogy eljut a konkrét dolog megértéséhez. Jó, ez, ez így van, de kérdés, ez, most kezd, ez egy új dolog? Ez most kezdődött? A, nem. most tehát tényleg csak kérdezem. Nem, tehát önnek, az, az ön véleménye Nem, nem, az önnek ebben igazabban a mértéke az nem volt ekkora. Tehát én azt mondtam Aha. önnek, hogy mondjuk a mértéke korábban volt egy hármas, Igen. most pedig minimum a duplája. Aha, lehet. És az nem mennyiség, az már minőségi különbség. Lehet. Jó, elhiszem önnek. Hasonló tapasztal az Európai Bizottság kommunikációja kapcsán? Az Európai Bizottság kommunikációja... Ö sokkal technikai, meleve a témák általában sokkal technikai, bak, illetve hát az, ami, hogyha, hogyha politikailag érzékeny téma kerül elő, akkor azért a bizottság leggyakrabban azt a megoldást választja, hogy nem kommentálja a politikailag érzékeny témákat. <gül> igen, az, az, a leg, de, az a legegyszerűbb, de visszautalni... Hát, ne a, a... Igen? Nem, figyeljük. De egyszerűen ilyen helyzetben van a bizottság, tehát a bizottság van pont abban a köztes helyzetben a ki, aminek el kell végezni egy csomó technikai jellegű munkát, de ha politikai értékelésbe kezd, akkor valahonnan ütik. Tehát vagy a tagállamok, vagy az Európai Parlament, hogy valaki azt fogja mondani, hogy na most ehhez nincs köze a bizottságnak. Arról nem is beszéljük, hogy ebben a bizottságban, ugye azt, azt szoktam is mondani, hogy nálunk szuper nagy koalíció van, tehát ebben a bizottságban vannak néppárti biztosok, mint én, vannak szocialista biztosok, és vannak liberális biztosok is, és nekünk együtt kell működni. Ha a bizottság bármilyen irányba is kilógó, ideológiailag kilógó kommentárt ad valamilyen eseményhez, akkor már azt kockáztatja, hogy a többi biztos tiltakozik, és megbomlik a, a munka összhangja. Ha a magyar, a lengyel, a cse de adott esetben Nyugat-Európa más országaira is utalhatnék, de most olyan példákra utaltam, ahol legalább tudnám argumentálni, hogy miről beszélek. Hogyha az a gyakorlat átterjedne a bizottságra, akkor nem az következne be, ami Európa több országában van most, mint ahogy az Európai Bizottság működik? Tehát a gyakorlatilag a kérdés úgy szól, hogy ez nem félreérthető, ha az Európai Bizottság nem működik különbül, mint maga Európa? Hmm. Hát ez négy, hogyha valaki, ez értékelési szempontok kérdése, hogyha valaki, a, a bizottság azért mind a mai napig megmaradt egy, egy jó részt ilyen technokrata, jó, kérdezhetném ennél bulgárisabban is, de nem tudom, hogy van-e értelme. Tehát amikor lassan mindenki kézzel lába leszik, akkor vajon az Európai Bizottság, amely felhívja a villa, a kanál és a kés használatának a figyelmére az európai tagországokat, vajon mennyire lesz sikeres és mennyire fogja hosszú távon ezt tenni, vagy én ezt rosszul látom? Hát ez a nagy dilemma. A kérdés az, hogy megmarad-e egyébként civilizációs szabályként a villával és késselezés fontossága, vagy rájöttek arra, hogy ez egy, az egy rövid epizód volt a civilizáció történetében. Vagy amit én kérdeztem, az érthető volt? Azért, az arra válaszolom most. Tehát, hogyha, ha azt ételezzük fel, hogy a mostani állapot, egy rendkívüli állapot egyébként az európai civilizáció, a európai politika civilizációs történetében, és vissza fogunk térni oda, hogy finoman, lekerekítetten, tuhában, nem konfrontatívan, hogy elsősorban nem konfrontatívan fogalmazunk, akkor a bizottság civilizációs előnyben van most. Ha azt mondjuk, hogy egy korszakváltást történt, és, és egy más politikai logika nyert most teret a szemben a II. világháború utáni időszak konszenzusorientáltságával most egy sokkal markánsabb, konfliktusorientált politika időszak köszöntött be, akkor a bizottság egy idejét múlt. Kultúrák képvisel. Az előző fejezethez valaki kommentárt küz, fűzött, de egyben véleményt is alkotott, ha gondoljak, akkor reagáljon rá, de, hogy létező eseményeket értelmezünk tényszerűen, vagy nem tényszerűen esetleg hazugul, vagy hamis tényeket állítunk elő szakmányban, elsődleges kommunikációs prioritásként, hogy a diskurzus egy virtuális és kontrollálható térben folytatódjék. És hogy ebben elsődleges eszköz a közszolgálati tájkoztatás. ennyiben azért új a fake news post-fekt jelenség, mint a nyilvánosságos struktúrán. Már ezzel vitatkozni, az utolsó mondattal vitatkoznék, az előtte kell nem, mert ez így van. A, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a modernkori fake news akarjuk annak az eredetét kinyomozni, akkor ez a kommunizmus és a nemzeti szocializmus. Hát ott aztán ipari mértékben gyártották a fake news. -t. Ott aztán, tehát a Tartós békéért, népi demokráciáért című folyóirat, ami a Cominform folyóirat volt, már címében is hazugság volt. Azt hiszem, hogy az egész kommunizmus egy fake news. Ebbe bukod bele, hogy egy fake news volt. Tehát én nem hiszem, hogy ez, ez egy most a új és a, a modern, vagy postmodern, vagy napjai politikájának új vívmánya. Nem, ez a, a mindenkori modern társadalmak, vagy a tömegmanipulációs eszközök, de valószínűleg egy örök emberi jelen, jelenségből van szó. A fake news az, az mindig is ott van. Az mennyire központi jelentőségünk, amikor halványlag ez, ő nincs arról, hogy hányat, hány embert érdekel a beszélgetésünknek ez az irányultsága. Tehát az mennyiben fontos, hogy a fake news mi az irányultsága? Milyen értelemben mi az ideológia mi az irányultsága? Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy a szocialista és a mostani fake news között van-e minőségi különbség? Hát persze, hogy van. Hát a szocialista fake news az nem egy kompetitív környezetben megfogalmazott fake news tömeg volt. És a Itt kompetitív közben való fake news, az milyen tessék mondani talán? Hát, amit most látunk, hogy jönnek ki hamis hírek is, de vannak olyan médiumok, amelyek ezt akkor leírják, hogy emberek, ez nem igaz. Például, ha kérdezek valami abszolút hülyét, melyik a rosszabb? Meg kettő közül még valahogy választottak az emberek. Hát, amikor... én szerintem sokkal rosszabb az, amikor, amikor olyan hírmonopólium van, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak konkurens hírek megjelenni. A, és a, a, a, még akkor is, hogy ennek meg a kockázatát is növeli a, a hamis híreknek, de, de önmagában a verseny az nagyobb ellenőrizhetőséget. Jó, felhetődik. de én most egy olyan emberrel beszélek, és ez a tévedés minimális kockázatával állítom, aki egyik fake news félegyárnak sem híve, se a szocialistának, se a mostaninak. Igen, ezért mondom, hogy én szerintem a versenyhelyzetben ez a versenyhelyzet én most nem elég... én azt mondom, hogy ön egy olyan valaki, szerintem, és ebben hasonlítunk egymásra, aki egyiket se szereti. Ez így van, de hát ez még van. Nem csak az van a világon, amit én szeretnék, van más is, de hát ezt tudni kell kezelni. Hát mi, a, nekünk egyébként a most akkor. A, a, egyébként jövő héten fog Budapestre érkezni az a biztos, Mária Gabriel, a bolgár biztos, aki kifejezetten most állított fel a bizottságban egy olyan munkacsoportot, amely éppen azt vitatja, hogy hogyan lehet a hamis hírek ellen védekezni, milyen megoldások lehetnek, jogi szabályozás, technológia és a többi. Mi pedig most éppen azon dolgozunk, hogy hogyan lehet az oktatásba bevinni azokat az elemeket, amelyek adott esetben jobban felfegyverzik a, a diákokat vagy a gyerekeket, vagy a jövő nemzedékét arra, hogy ezekkel a hamis hírekkel tudjanak bánni. Ezek akkor is lesznek, mindig lesznek, csak ki kell fejleszteni azokat a képességeket, vagy fejleszteni kell azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy mondjuk ellenőrizenek. Jó, de abból a egy... szempontból sokkal jobb a helyzette, mintha itthon lenne, hogy ahogy értem, magának az Európai Bizottságnak a tevékenysége, miközben nincs steril szobában, sokkal egységesebb, mintha egyébként Magyarországon lenne, hiszen egyébként itthon egy olyan kormányzatban kellene részt vennie, ahol az ön által vallott elv és a mások által vallott elv ütközhet. Ez is előfordulhat meg, ami viszont biztos, hogy, hogy a Magyarországon egy olyan kormányban kellene részt, hanem amely mellett a politikai szintén és a nyilvánosságban otthon egy intézményesített ellenzék, amely, amely ellenvéleményt támad és a többi, és a többi. A bizottságnak ilyen értelemben nincsen ellenzéke az európai politikai térben, most még. Még szóba. Igen, van, fogy... ez most még az, ez, ez meg fog változni nagyon-nagyon gyorsan hogyan, ez, ez hogyan tud megváltozni struktúrát? Az Európai Parlamenthez a meghallgatáson, illetve a hallgatók, is emlékeznek utána a bizottság is lehet be, seket lehet intézni a biztosokhoz és a többi, csak eddig mivel egy ilyen ö, van a bizottságban és ennek az európai parlamenti háttere is megvan, azaz az a liberálisok, a szocialisták és a, a néppártiak többségben vannak az európai parlamentben, ezért ez nem annyira konfrontatívan és kijegyezett. Kinek Kénához többségbe kerülnie hogy ez felforduljon? Hát mondjuk, mondjuk a a baloldalnak, vagy a radikális baloldalnak, vagy a, a radikális jobboldalnak az európai parlamenti választásokon, ami 14-ben, bocsánat, 19-ben könnyen előfordulja. de önmagában a baloldalnak az eluralkodása ezt eredményezni. Hát miért, miért, miért gondolja azt, hogy ők ezt a struktúrát megbontanák? Mert mondjuk őnek itt lehet az politikai indokokból gondolhatja azt, hogy számára az egy komoly politikai tetlen. És a mostani mert, túlsúlyban lévő a... jobboldali néppárt ugyanezt még nem teszi meg? Azért, mert a biztosos többsége néppárti. Ilyet, a szocialisták meg azért nem, mert védik a szocialista biztosaikat, meg, meg védik azt a megállapodást, ami a három párt csoport között hallgatólagosan, vagy expliciten létrejött. Tehát egy koalíció. Van. Tehát egy koalíció van, igen. Hmm. Nagyjából egy nagy koalíció van. Ez, és ennek, ennek most megvan a parlamenti háttere, és tehát a parlamentben is ez többséget ad. De 19-ben alakulhatnak ugye az európai parlamenti választási eredmények, hogy, hogy ezek a nagy középpártok, bal-közép-jobb-közép... Közép. Okay. Tételezzük fel, hogy ez bekövetkezik, ezek... bár nem tudom, hogy ennek mekkora valószínűsége. Mennyiben fogja ez megbontani azt a struktúrát, ami most van? És az a struktúra megbontás, az mennyiben fogja megváltoztatni az Európai Bizottság tevékenységét? Hát... Ö... Sokféleképpen bonthatja meg, politikailag mindenképpen megbonthatja, tehát ez megjelenhet például abban, mondjuk, hogy a, a biztosi meghallgatások során az eddigieknél, ugye hagyományosan és szimbolikusan egy-egy biztost vadásztak le eddig az európai parlamenti képviselők, a, a jövőben mondjuk több, mondjuk én, a, a néppárti biztosok többségét mondjuk, nem szigorúan politikai, ugye ezek politikai ismérvek alapján történő, jóváhagyás, hogy elutasítás, de elutasítják ezeket, és nehezítik a bizottság megalakulását. Jó, akkor... akkor nézzük ezt a kórház működése szempontjából, ez mit eredménye ez a betegeknek? Hát, ha a bizottság nehezebben tud megalakulni, akkor, akkor leáll tulajdonképpen uniós szinten a, a jogszabályalkotás, aminek vannak kevésbé lényeges részei, de jelen most, ami például egy nagyon komoly hatása lehet az mondjuk a, a, az Európai Unió elkövetkező 7 éves költségvetési keret időszakának a meghatározásának a csúszása, vagy akár az esetben elmaradása, mert ezt is jelenteti, hogy a, ezek a bizonyos Európai Uniós pénzek, EU-források, ezek vagy... Egy-két éven keresztül nem fognak tudni jönni. Például akkor, ennek lehet akkor, egy ilyen. Akkor most a külpolitikai újságírót hagyd volt külügyminisztert kérdezem, hogy ehhez az angolok vergődése mennyiben járul hozzá? Az angolok vergődése ehhez most nem járul hozzá, de ha, ha lenne egy ilyen csúszás, az például a Brexitre is hatással lenne, hiszen az angol, ugye az angol kilépés elvileg és formailag megtörténik 19 tavaszán, ami azt jelenti, hogy. És mire már az európai. Szá a, szám szám a számokat is lehet tudni? Egy részét igen, a jelentős részét, tehát a részletes szám, a főszámokat igen, a részletes számokat nem nagyon, még mert az a most következő tárgyalási fordulóktól függ, de 19-20-as időszak azért még egy átmeneti időszak lesz a brit kiválás szempontjából, tehát az ezzel kapcsolatos szabályok meghozatala is késhet, vagyis önmagában az is, az is, az is gödörbe kerülhet, és általában az egész az, hogy nem tud megalakulni az Európai Bizottság, az ember egy kormányválság egy országban, amiben nekünk még nem volt de ha most megnézi valaki, hogy Csehországban mi ezt van. A, ezt akartam mondani, a csehek meg a románok, mi? tehát itt a, vagy a románok, Így van, így van, így van, igen, igen, igen, igen. igen. nézve, ha nézi néha nem a repülőgépről gondolok, akkor, akkor mire gondol ezt az egész miskulanciát látható? Hát, hogy, hogy hogy, mondjam, nem, baj van. Tehát a, a nagy, az úgynevezett nagy országok közül, ugye Németországnak nem tud megalakulni a kormány. Elmegy az ember, az orvosod azt mondja, hogy a tüdőgyulladása van, az a baj neve. Igen. Ebben az esetben mi a baj neve? Mi a baj? Hát baj mi a baj neve? A, mi a baj? A baj, a baj neve ö, nagyon nehezen megfogható, az inkább, inkább ilyen pszichoszomatikus. Ö, mert, mert egy általános rossz közérzet, és azunk úgy, hogy ilyen egyensúlyvesztéses, gyakori egyensúlyvesztés. Az tudom már nekem doktor most volt minden külvister doktor ez hogyan van, hogy miközben maga a szervezet egyre jobb eredményeket produkál, pszichoszomatikus tüneteket mutat, hát, és mentálisan egyre rosszabb állapotban valálló. Állapot. A szíverős, a szíverős, az európai gazdaság egy nagyon erős gazdaság. De hogyha megnézi, Spanyolországban, ugye ott van katalónia problémája. Olaszországban most március elején lesznek választások, és egyáltalán nem biztos, hogy a kormány képes többség tud létrejönni. Németországban nem tud megalakulni a kormány lassan most már fél éve. Tehát azért az látszik, hogy a főbb szervek gyengélkednek, Akkor de maga... Akkor kív... miközben én tényleg nem értek hozzá, de kíváncsi vagyok. Hogyan van az, hogy közben a gazdaság meg így alakult? Tehát, hogy ezek egyébként függetlenek egymástól, vagy ez olyan, mint amikor a gyiknak a farka még mozog, pedig az állat már nem is él, vagy hogy a frázkodjunk Hát van? a nyugat-európai fejlődés egyik legfontosabb és legkülönösebb ismerve, ami bizonyos középeurópái közép-európai térségben is megvan, még gyengébben, de valamennyire a kelet-európaiban is megvan, ez a különböző társadalmi alszférák specializálódása és, és relatív autonómiája. Azaz a, nem a politika ural mindent, hanem ugye először indult a szekularizációval, tehát államegyház elválasztása, aztán a piacgazdaság, a gazdaság kijön az államszférájából, az állami szférából, a politikai szférából is magángazdasággá válít jelentős részben, uh, Nyugat-Európában is kisebb-nagyobb mértékben, inkább nagyobb mértékben a jóléti államnak köszönhetően. De ennek következtében a gazdaság jelentős mértékben önjárásra képes. Tehát a, ott, a, ott, a, ott, a Csavoszá, ott a Románia, neked nincsen kormány, ott a Belgium, Belgiumban volt olyan időszak, amikor másfél évig nem igen, volt kormány. Igen, de azt kérdezi, a... mondta, most akkor, igen. Igen, hogyha most egyébként a nézőpontokat vetjük egybe, azt lehet-e mondani, hogy ez a baj, vagy más azt mondja, hogy az volt a baj, ami eddig volt? Más nyilván azt mondja, hogy az volt a baj. Tehát vannak olyanok, egy, egy Marine Le Pen, vagy egy Wilders, vagy egy... Tehát Egyértelműen szélsőségesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki a most a korábbi helyzetet nevezze rendezetlennek? Hát a, ezeket az embereket, vagy ezek az újságírók, ezeket az embereket azért nevezik szélsőségeseknek, mert az európai integráció második világháború utáni gondolatával állnak radikálisan szemben. De azért ők nem szélsőségesek olyan értelemben, hogy nem dobálnak bombákat, nem javasolnak, Uh, fajvédő törvényeket, sőt általában fajvédelem sem uh, található meg a retorikájukban, sokszor ráhúzzák azt, tehát ők azért bizonyos szempontból szélsőséges, és ez egy radikális és markáns európai integráció ellenes vélemény. A legnagyobb hülyeséget én... most fogom kérdezni, az a baj, hogy régen volt Európában háború? Uh, ha én, igen. Tehát, hogy, tulajdonképpen az egyik probléma igen az, hogy az a nemzedék most már kihalóban van, akinek a háború borzalma mindennapos és közvetlen élmény volt. Magyarul, hogy itt lenne az anyukám, akkor azt mondaná Európának, fiam, jó dolgodban nem tudod, hogy mit csinálsz. I igen, igen, igen, igen, igen. azt hiszem. Legalábbis az én véleményem szerint. Te, mivel ezzel másnak nem egyezik az tehát mások más mondanának. Én, én ezt tartom a legveszélyesebb tendenciának, hogy úgy gondolják, hogy, hogy ezeket a dolgokat lehet piszkálni, mert mert azért nem történik akkor semmi, ha a szétszedjük. Csak kérdés, hogy úgy, mint én annak idején gyerekkoromban kaptam egy játékot, hogy az első dolgon mindig az, amit szétszedtem, és eléggé elkeserítve alacsony arányban tudtam csak újra összerakni. Nekem erről csak az jutott eszembe, hogy néha maradt egy-két alkatrész, és apukám azt mondta, hogy fiam nem valószínű, hogy ebbe felesed, és alkatrészt építettek volna. <síns> Na igen, hát ez a helyzet szerint az európai integrációval. Hogy, hogy próbálj, vannak olyanok, hogy azt mondják, hogy szedjük már szét, ezt újra össze, én nem vagyok benne biztos, hogy sikerülne. Ha egyszer szétszedjük, akkor nem vagyok benne biztos, de de aztán újra, el, hogy össze ebben össze a szituációban a státuszkó fenntartása annak mi értelme van, ha egyáltalán van értelme? A státuszkó fenntartásának nincsen semmi értelme. De mi a státuszkó? Hát ugye, ez egy jó kérdés. Igen, de az organikus reformoknak van értelme. Tehát én... én Szezon... Jó, csak azért ismerjük azt, hogy a szocializmusban volt olyan, hogy állandó organikus reformok voltak, és az organikus reformok azok azért voltak egy folytában, mert az egész nem működött, ezért azt kellett mondani, hogy organikus reformokra van szükség, és állandóan beszéltek az alagút végéről, ami soha sem jött el. Na most hát azt nekem, kell... nekem ebből a szempontból Nagy-Britannia számra szimpatikusabb hasonlalt, ahol, ahol valóban nem forradalmak, hanem reformok útján oldatnak meg a nagy társadalmi kérdéseket, és persze gondokkal küzd, de azért egy, egy sikeres politikai modellnek tűnik. És ez mennyire vonatkoztatható Európára? Nyilván sok, megkülön sok megkülönböztető ismert van, de én úgy gondolom, hogy ennek kell vonatkozni Európára. Ugye a reform Szerintem a reform és a szétszedés között az alapvető különbség az, hogy megvan-e az az alapvető közös érdek az európai államokban, hogy egy közös intézményi keretben akarnak együtt dolgozni a jövőben is. Hát nem csak ez van, egy jó beszélt. egyrészt, hogy közös ilyen szervezetben akarnak egy dolgozni, beleértve, hogy megvan-e bennük az az emberi tulajdonság, hogy a másiknak is jót akarnak, vagy ebből a, szerv, ebből a szempontból, ebből a mostani helyzetből valójában ki akarják vonni mindazt, ami számukra jó, és azt mondják, hogy igen. ami rossz, azt megoldja meg a többi. Igen, igen, így van, így van, így van. Ebből a szempontból Európa eléggé rétegzett? Eléggé? Rétegzett. Rétegzett én, én ugye, apam... Például a V4-ek azt mondják, mondanám, hogy mi idei, nem tehát én konkrétan itt élek, de én nem ilyet mondok, én ahhoz kevés tudásra rendelkezem, de figyelek, nagyon figyelek. Ugye a V4 azt mondja ilyen népies módon Nyugat-Európának, ugye a magországoknak, amit főztetek, egyétek meg. Igen, a magországok pedig erre válaszként azt mondják, hogy abban már, már ismeresen elegünk van, hogy rátok költünk nem tudom hány milliót. és Akkor amikor mi már ezzel a 25-ös bővítéssel árulja Áll, már el biztosul, mert úgy tudom, arról van szó, hogy 25-re az egész Balkánt, vagy legalábbis a jugoszláviai hajdan volt, a jó hajdan volt Jugoszláviát, most már tagországokat, azokat föl kell venni. 25-re ez rendeződni fog? Ilyet, hát ugye, ez jelen pillanatban Szerbia és Montenegro esetében tűnhet többé-kevésbé reálisnak, És szegény elikonnal... bosnia hercegovina mi Tehát. lesz? Hát Bosnia-Hercegovina jelen pillanatban semmilyen intézményi státuszban nincsen A szegény szerbek kuszolatik, az... hogy fogják megoldani Koszovót? Ö... Hát ott Koszovó elvileg független, vagy nem. mert hogy az Igen, az Európai Unió... a hozzávaló viszonyulása a szerbeknek meg fog gyógyulni hat évben. Jó, év de ott még, még házon belül sincs rend, Mert az Európai Unió tagállamai közül, Szlovákia, Románia, Spanyolország, Görögország és Cikus nem ismerte még el Koszovó függetlenségét. Tehát ott, ott először is ahhoz, hogy az Európai Unió bármit is tegyen ez ügyben, ahhoz a saját tagállamai között kellene egy közös álláspontot elérni. És a külügyi biztosnak ez mennyire probléma? Nem kérdeztem tőle, de biztos, hogy az. Hát a szomszédságpolitikai, tehát Johannes Hahn, ugye az osztrák biztos az, aki a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felelős, hát neki ez biztos, hogy egy eminens probléma, de nem vagyok benne biztos, hogy tudja a megoldást, hogy mivel bírja rá. Tehát maga az Európai Unió egyszerre foglalkozik a szétesés, és egyszerre foglalkozik a bővítés gondolatával. Igen, ugyanis a, a, a Balkánon ez mérhető és érzékelhető, hogy Önmagában az Európai Uniós tagság stabilizáló tényező. Belpolitikailag is, és a régiós politika szempontjából is. Tehát ha, ha reális esély van ezeknek az országoknak arra, hogy az Európai Unió tagjává váljanak, akkor, akkor stabilabb a helyzet, mint hogyha ez a, ez a, ez a lehetőség, hogy ez esély elpárolók. Akkor, akkor destabilizálódik a térség. Bár pedig azt ugye már megtanultuk, hogy az jó tem nagyon messziről jön ide, és nem fogunk hazai belpolitikai témákban elveszni, de mennyire jelentős az, hogy például az uniós tagországok közül ki mindenki hajlandó elfogadni ennek az ügyészségnek a gondolatát, és ki mindenki nem? Mennyire jelentős? Igen, mert én azt gondolnám, hogy nagyon. Hát... Ö... A működés szempontjából ugyanis, hát ez majdnem olyan, mintha egyes területekkel úgy lehetne dolgozni, mintha miénk lenne, a másikhoz meg vízumot kell kérni, illetek vízumot sem fognak adni. A működés szempontjából az európai ügyészség kérdése azért nem annyira problematikus most, mert el tudott indulni, úgyhogy ezek megerősített együttműködésként. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok egy bizonyos száma úgy dönt, hogy ők az ellenkezők ellenére is elindítják, akkor, akkor el tud indulni az együttműködés. De milyen Ez az ügyészség, amelynek nincsen hatásköre bizonyos országokra, miközben az unió ebből a szempontból egy és ugyanaz? Hát, de ilyen több is vannak, az eurozóna, a Schengen-övezet, tehát ilyenek vannak, ez lehetővé teszi. Jó, és hogy az 2, 3, 4, az érdemben nem befolyásolja az egész létezés. De befolyásolhatja, szerintem az befolyásolhatja. Most jelen pillanatban, ugye. Most gondolja, közé... hogy ő működik Európában, én pedig azt mondom, hogy köszönöm, Navracsics, én nem kérek belőled. Ide nem jössz. Igen, a közép-európai országok közül, uh, közép-európai országok közül. Uh, Magyarország és Lengyelország, ha jól emlékszem, akkor rajtuk kívül meg Svédország, Hollandia, azok, akik nem vesznek részt, lehet, hogy még van más ország is, ezt most nem tudom pontosan, de ebből a szempontból biztos, hogy óriási jelentősége van, és azt látom is, hogy az igazság biztos törekszik erre, hogy minél több országok húzzon be, azaz elszigetelje fokozatosan, azokat az országokat, akik nem akarnak belépni, hogy ezáltal is nyomást gyakoroljanak rájuk, és lépszessék be őket, hogy rákényszerítsék, hogy belépjenek. Anélkül, hogy kellemetlen gondolatokat akarnék ébreszteni önben hozzá hogy lehet, hogy ezek egyáltalán is negatívak. Az mandátum az meddig szól? 2019. november egy. Ó, hát én ilyen rádiókoncessziókban szoktam gondolkodni, még az előzőnél, és azért 19 november az nagyon messze van, mert akkor nyugodtan nyugodt a Igen. mire gondol, hogy náthás lesz, vagy mire? Mire gondolok? vagy érti? Vissza nem hívható, hát 19-ig most van. Ez igen, hát egyébként, másfél év, persze. Az távlatos. Igen, igen, igen. Hogy van, mint ember is meghez? Jó, jól, köszönöm szépen. Jövő hét? Jövő hét, igen, igen. Rendben van. Jó válaszolt. Köszönöm szépen, hogy <gül> elengedett. sétvégét. Viszont kívánok. Viszont hallásra. Navras és Tibort hallottak. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Kicsőnk. Na, még egyszer. Kicsöng. De ennél sokkal többről nem tudok beszámolni önök számára. Ha kicsöng és Karácsony megszól a kettő között, azért óriási különbség van. Ilyenkor számtalan műsorban számtalan ember szokott különböző gondolatokat mondani, mire utólag azt gondolja egy kár, hogy mondta. Én most nem tartozom ezek közé. Küldök egy sms -t. Az SMS-ben azt fog szerepelni, hogy 8 óra 6 perc van, amit egyébként az illető is tud. Én azt írtam, holnap 8 óra 4, amire 8 óra 55-kor azt válaszolta karácsonyunk. Nem, 8 óra 54 küldtem, hogy holnap 8 óra 4, és egy percet később írta, hogy oké, most akkor írok egyet. Így szólt, tehát 8 óra 06 van. Most azt írja, hogy bocs vagyok. Ugyan azt írja, hogy bocs vagyok, de most se veszi fel. Jó reggelt, Uh, mondanám, hogy tudom, hogy elfoglalt vagy, de cserébe azt tudom mondani, hogy én is. De az ott vágyik rád. Uh, én jól láttam, hogy tegnap egy fantasztikus társaságot hagytam ki, abból adódóan, hogy nem mentem el a republikomba este hét után, mert ott láttam egy fotót, középen Hont András és egy ilyen nagy koalíciós kép volt a Juhász Péter, Molnár Gyula, Siffer András, Mesterházi Attila, Fodor Gábor és még sokan mások. Uh, igen. Igen, <laughs> érdekes volt. Igen, mert volt meghívásom, csak ahhoz, hogy én ezt a mai műsort abszolváljam, és még délelőtt egy tévéműsornál is megfeleljek kettesre. ez úgy éreztem, hogy ha elmegyek, akkor nem fogom tudni megtenni. És ebben az is közrejátszott, hogy ami legalábbis a hírek szintjén tapasztalható. Tehát én nem azt mondom, hogy a valóság ez, de ami a hírek szintjén van, zugló, illetőleg a te tevékenységed, az most, hát amit én követni tudok abban mondjuk egy 6-4-es arányból, vagy 5-5-ös 8-2 vagy 9-1 lett országos ö, ö, és zugló arányát tekintve. Tehát szinte ki kell, ö, tehát, ö, de ez a hollapra is vonatkozik, a zuglói önkormányzat hollapjára is, hogy onnan szinte varázsolni kell azokat a híreket, hogy ne olyan dolgokról beszéljünk, amire azt mondaná a hallgató, hogy talán a tavaly novemberi eseményeket nem kéne most megbeszélni. Hát nézd, ez nyilván egy ilyen időszak, ez nyilván nem csak az én személyemnek köszönhető, hiszen gyakorlatilag, ahogy az prognosztizálható volt, nagyon erősen az országgyűlési kampány határozza meg ott a helyi politikát, de azért történnek a dolgok ezzel együtt is, úgyhogy... És majd neked is lesz szabadságot, hogy bármiről beszél. Megnéztem a zuglói MSP és a zuglói Fidesz honlapját, az ugyanezt tartalmazza. Tehát az országos politika van benne szinte kizárólag. Azt, azt kérdezem tőled, hogy mennyire utállövés és mennyire jóindulatú megközelítése a témának, részint a HVG, részint pedig az átlátszó, amelyek egyébként elvileg nem kéne, hogy ellenségesek legyenek veled, de a családi ezüsttel kapcsolatos várnai lásztóféle történetet ugye szoros összefüggésben hozzák, hogy Jócskán megnyírbálta a 14. kereti önkormányzat kizáról a kizárólagos tulajdonában lévő zugló sport és rendezvényszervező non-profit KFT a 274 millió forint kivétből 66 milliót a KFT évek alatt felhalmozódott vesztességének rendezésére kell fordítani. A többi az önkormányzat büdzséjébe kell az önkormányzati cégemet 2010-ben hoztak létre a kelet lakosainak megmozgatására. Két sportpálya szervez programokat a KFT lesz, hogy így és úgy. Uh ami pedig az átlátszót illeti Rádi Antónia, a 11. kerületi OTP, ugye a HVG az mai erről, az, a, a, az átlátszó is talán tegnap előtti, a 14. kerületi OTP részveinek eladása miatt, illetve veszteségrendezési céljából csökkenti két a zugló érdekeltségében álló sport és rendezvény cég a baloldal aktuális választási favoritja. Az átlátszó valamilyen módon vagy Rádi Antónia nem nagyon szerették, legalábbis ami a fogalmazásából kiderül. Kar a Városrész cégében szerződéses tanácsadó a kettővel korábbi fideszes polgármester Rátonyi Gábor is, aminek ugye az értelmezési tartománya inkább negatív, beleértve, hogy én nem értem, hogy ne lehetne Rátonyi Gáborot, de ebben a szövegösszefüggésben hát nem dicsérülek hat. Mi hát szóval? nézd, ö, nem tudok ö, állásfoglalni arról, hogy bizonyos újságíróknak milyen, a, milyen a, az érzelmi vagy politikai hozzáállása hozzám. Ö, én ezt egy nagyon-nagyon, um, hogy mondjam. Szóval a várnai képviselő úr valóban, amikor mi alaktuk ezeket az útcépélésvényeket, akkor mert a tantamot, hogy az úló felüli családi jelzést tett meg, hogy akkor az a kosztíkában adtuk a részvényeket. Volt olyan, amely ugye arról is szólt, hogy magának az OTP részvényeknek az ára azóta is emelkedett, és így aztán. E, tehát ugye a rendezvény szervező non-profit KFT eladta több mint 50 ezer részvényből álló paketjét, az árfolyam 8900 ezer forint körül mozgott, e, most pedig ez e, sokkal több. Hát nem sokkal több, kétségtelenül több, de mi van, csak kevesebb, akkor arról írnak képviselő úr teljes joggal. Miért voltunk olyan felelőtlenek, hogy részvényben tartjuk a pénzünket és, és tőzdézünk. Na, de a következőt kell tudni az, hogy a Sport Kft.hez ezek a részvények tulajdonképpen nem természetes módon kerültek, tehát abban az értelemben nem természetes módon, hogy ez lehetett volna bárhol máshol is. Volt egy ilyen, pakolgatták ezt a dolgot, az utolsó részvény paketje volt valóban az önkormányzatnak. Van még néhány részvényünk is több cégekben, amit mai napig nem értek, hogy miért van. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat ne tösdézzem és éppen ezért döntöttünk arról, hogy ezeket a részvényeket eladjuk. Szerintem ez nagyon helyes döntés volt, és ráadásul ezt a döntést nagyon régen meghoztuk, csak volt egy ilyen kis tiritoli, ami olyan szempontból nem baj, hogy egyébként ez a 9000 forint körületi folyam, ez 5000 forint lett volna. Még az előző vezetés döntött az értékesítésről, és ott egy 5000 forint feletti érték esetén léptetett volna ez be, tehát sokkal jobban járt az önkormányzat. Ugye arról beszél, hogy a családi jelzüst azért egy valhasság, nem tudok más mondani tényleg, tehát hogy ehhez, ehhez vagy, tehát ezt nem más úgy minősíteni. Ugye itt nagyjából olyan, nem is tudom a, a pontos összeget már megmondani, egy olyan 300 millió környék értékről van szó, amit az óléköltséget is másfél százaléka. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a családi jelzüst fogalmaz azt jelenti, hogy a család... Éves jövedelmének a másfél százaléka az utolsó nagy kincs, akkor szerintem az nem a családi jelzést fogalma. Ráadásul az nagyon fontos, hogy ezt a pénzt még egy-egybe beruházásra fogjuk költeni, még hozzá a monyrodis fejlesztésére. Tehát, tehát azt se lehet mondani, hogy az úló vagyona ö, csökken, mert egyre nagyobb mértékben fog értéknöveli beruházást csinálni. Egyszerűen az van, hogy nekem az a nagyon hatalók véleményem, hogy a önkormányzat ne tartsa a pénzét értékpapírban. Mi ja, ezt Tőlem egyébként tarthatna állampapírban, vagy más biztonságos befektetési formában, csak hogy ezeknek ma olyannyilag kicsi a hozama, hogy igazából erre ennek nincs értelme. Valójában ma az önkormányzatnak tekintettel arra, hogy nincsenek külső források, vagy minimális mértékben vannak pályázati pénzek, voltak éppen hitelfelvételből inkább értéknevelő beruházásokat kellene csinálnia. Részben azért sem csinálni, ilyet, mert ez egy... Nem akarok az előadásodás útján elindulni, ráadásul ehhez ugye a kormány engedélye kell. Tehát valójában semmilyen, semmilyen, semmilyen indokok nincs, hogy üljünk ezeken a részvényeken, mert egyszerűen ez nem egy, tehát egy zuglói léptékben ez nem egy nagy összeg, e, e, és ráadásul mondom, nem, nem, nem elműködtük, vagy elköltöttük bérlemenésre, vagy valamilyen dolognak. Elműködtük az ezt, megvettem. Ez azért nagyon fontos, mert zugló elműködte mindig az értékesítésből származó dolgokat. Tehát mondjuk a csak hogy lévesztük a léptéket, ugye itt 300 millió forintra beszélünk. Mondjuk a Bosnyák téri e, besült ingatlan beruházás érdekében eladott telek 2006-ban volt 4 milliárd. Tehát ennek a szerese volt e, 10, 12 évvel ezelőtt is. Na most az tényleg elműködte a kerületet, az nem volt így megtáncikázva, hogy ezt csak erre, hogy arra lehet fordítani. Ezt a pénzt a magyar is sportpálya fejlesztésére fogjuk fordítani, körülbelül fél milliárd forint értekű fejlesztés lesz ott. Ebből 100 millió forintot fizet a, a főveles önkormányzat, a térkeszpályázatból, tehát hogy mondjam, meg lesz a helye ennek a pénznek. Úgyhogy én ezt egyébként nem, nem, nem tudok ezzel foglalkozni. Jó, ami Bölnyi Gábor szemét illeti, abban én most nem merülnék el, azt kérdezem. De hogy... én, én elmerülhetek egy picit? Persze. Mert szerintem ez egy tipikus olyan, olyan, olyan, olyan szurkapiska, ami, aminek szerintem nincs értelme. Hát ugye Gábor az ugoró polgármestere Nekem nyilván sok döntésével kapcsolatos utólag eltűnik vele beszélget, ha helyes volt. De szerintem egyébként egy rendes ember. A sporthoz nagyon ért. Ez a cég pedig sportrendezményeket szervez. Egyébként szerintem nagyon jó dolgokat, és ezekben jó mutatóink is vannak. Tehát mondjuk az éves azon a napon, most nem jut eszembe a neve, amikor ugye sportolni kell bíztatni az embereket, akkor ott vagyunk mindig az országon az első helyeken. Tehát azt gondolom, hogy miért ne lehetne Rátauni Ábor tapasztalatára építeni, aki egyébként egy elismert országosan elismert sportoló és szakedő volt, ez Ugó volt polgármester. Én kíváncsi vagyok a véleményére. Én kifejezetten örülök annak, hogy ő ad tanácsokat a sportkártének, és nem milliókért. Hát ezek, ez egy viszonylag szerény összegű megnyitás. Itt van 200 ezer forintért. Na, mind, hát mind, most minden de, benne van. ez teljesen ennyi van. Egy zugló diszpolgára is lehet az elmúlt időben. Igen, igen, igen. Relsőleg egyhangú szavazással, tehát ő nem egy, egy korszakosos figura, és tényleg ő ért a sporthoz, akkor miért ne lehetne hogy a sport Kft. Az Jó, ő. Te nem azok közé tartozol, aki felhívná Rádi Antóniat, és megkérdezné hogy, tőle, hogy mi baja van beled? Um, nézd, amikor írt rólam egy ilyen kis sportrét, ami annyira hosszú volt, hogy én magam sem olvastam végig, akkor um, néhány dolgot nehezményeztem, de igen jellemzően nem azt, hanem hogy a volt munkahelye mette a a mediénk közölmény kutatótípus. Ez a cég csak plakát kampánya menti, meg a szocikat a felmorzsolás karácsony gergi portréja. Igen. Mondjuk, és egy egyébként ha már, egy szabad, ha már, ha már itt szabad, itt egy picit. Mert én ezt a cikket tényleg elolvastam kicsit, bosszankodtam, de nem sokat. Egy egy egyetlen -e egy dolog. Egyetlen egy dolog volt ami ami, ami emberileg egy kicsit uh, a nehezen nyelte be. Nem a politikai részével, mert közszereplőről tényleg, ma már azt lehet mondani mindenkinek, amit akar. Tényleg, ezt ez, ez, ez, ez tűrni kell, és én ezt tűröm is. De az, hogy nekem egyébként volt, tíz év végig dolgozott, és te ismersz engem, nagyon keményen a tíz évem az egyetemi, a kutatói és a politikai szférában. És ezt ők azzal tudják le, hogy jó jóképű volt és nagy dumás, miközben én azt gondolom, hogy elég komoly szakmai munkát végeztem. Önmagában az, hogy nekem gyakorlatilag két főállásom volt, hiszen egyetemi oktatóként nagyon sok órát tartottam, és egyébként a Medián, ami Magyarország nyilván egyik legjobb közönyutató intézete, a választási erődésem szempontjából pedig egyértelműen a legjobb. Ott voltam kutatási igazgató, és mondjuk írtam olyan tanulmányokat, amik mondjuk a jobbik kapcsán, például a legtöbbet idézett tanulmány, azt az én tanulmányom, amit egy tanul, egyet volt diákommal együtt írtam, tehát, hogy mondjam, nekem volt egy elég komoly szakmai karrierem, amit nem lehet azzal szerintem egy pénzleten újságírónak lehet tudni, hogy képű volt és nagy dumás. Mindegy, ez most csak egy kicsit kipampogta ki magamat ezen. Teljes. jössz. Én, én, én, arról volt szó, hogy azért számtalan dolog van, ne, hogy aztán az időszüke legyen az, amiért ami kimarad. Te milyen témát jelenítenél meg bármilyen témakörben, ami veled, illetve zuglóval, zuglóval is veled kapcsolatos? Eddig hát ugye nagyon régen beszélgettünk, ezért igen. a vonalat uh, én fölvenném ott, hogy uh, éppen azért készülve arra, hogy most azért uh, jön a Csihipuina, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát most, most nem az az időszak, amikor a helyi politikai erők egyébként, ez nem zuglom a magyar kikötésre. De tudja, hogy az EHTV a szülőhelyeden mit forgatott, vagy, vagy, vagy mi nem került ki? <laughs> Általában egy porcé filmet forgatnak rólam, ami azért nagyon jó, mert hogy emberlem nem beszéltek. Hát ugye van ilyen módszer jó, te vagy az újságével, én nem tudom. tehát ha valaki kíváncsi vagy, hogy én milyen ember vagyok, talán mondjuk meg is kérdezhetne egy-két dologról. Mindegy, Lehet, hogy a végén megkérdezik, hogy... De honnan tudod, lehet, hogy a végén megkérdezik, hogy a rullad kialakult kép, amit mások lefestettek, az neked hogyan tetszik? Lehet, lehet, hogy így lesz mindegy. Nem, ér, nem, nem érdekel a... Nem az érdekel Na, szóval... az hogy. De ebből az egészből a szempontból, és aztán te jössz, gondoltam, ilyen, ilyen gondoltam. gondoltam, nem gondoltam. Hát. Ö tulajdonképpen nem gondoltam, nem gondoltam még azt, hogy van-e nekem ilyen, de most úgy mondod lehet, hogy van. Majd okay. kiderül, mert, Te meglátjuk. Is. Na, szóval, hogy ugye pontosan készül erre az időszakra, ugye az uglóké még tavaly év végén a karácsony született elfogadta az idei költségvetését, Igen. ami azt gondolom, hogy részben azért is fontos, mert, mert mert nem akartam a politikai kampányban már kitenni a, ezeket az ügyeket, azoknak a folyamatoknak a, a, a veszélyérek, ami, ami, amik itt vannak. Van egy költségvetésünk, ami egyébként ö, szerintem egy ö, helyes kompromisszum, a között, hogy ö, megadja mindent, amit, amit a nap, ami úgynevezett működési kiadás. Tehát a, az új szociális modell minden kiadásának a fedezete ott van, a béremelések fedezete ott van, a részben a szociális ágazat,ban a részben megérig az önkormányzati közüttisselők, akik ugye egyben strike a hét elején az ő megemet. Ittály meg pill egy ez Zuglóban mit eredményezett, vagy mit lehetett tapasztalni? Hát Zuglóban nem volt strike, mert sajnos Zuglóban nincsen most működő szakszervezet, amit én sajnálok is szívesen. Néhány hallgatók kicsit... hogy ugye kérdeztem Winter Mantel Zsoltól azt, amiről te most kitértél, hogy volt ilyen megbozdulás, mire visszakérdezett Winter Mantel Zsolt? miért volt? É, igen, nem, nem, nem, nem volt minden önkormányzat, mert a zuglóban nem volt strike, de zuglóban egyébként a, a közvizszerű sakszervezet által követelt bérszábla emelés az megtörtént tavaly, tehát hogy és életben is lépett, tehát mi azokat a béreket fizetjük tavaly július óta, amit ők követelnek ez, ez azt akartam mondani, hogy ezek mind benne vannak a, a költségvetésünkben, és egyébként benne van 4 milliárd forint értékben fejlesztés-beruházás és ugye most van az az év, 2018, amikor már beértek és elkészültek azok a tervek, amiket nem megörököltünk, hanem amiket már mit csináltunk. Ugye minden önkormányzati ciklus az nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mire odáig, hogy hogy meg tud valósítani, amit te elkezdtél, mondjuk önkormányzati beruházás szintén, addig a nagyjából vége a ciklusnak. Mi ugye megcsináltunk néhány beruházást, amit megörököltünk, és előkészítettünk néhány sajátot, és ezeknek az erőzekről szól 2018. Ebben benne van a Villangó Park felújítása, benne van a Csertő Park felújítása, benne van a Csertő Parki felújítása, benne van a Májva utcai Olvoda-Bölcsöde épületének a felújítása, Benne van a, a munkácsi iskola bővítése, és benne van nagyjából 500 millió forint értékben út, felújítás és karbantartást. Ez az új léptékben ez egy óriási dolog, és még nincsen kiírva közben szerző, de remélem, a meg lesz, benne van a monyódi sportája teljes körű felújítása kb. fél milliárd forint beruházási összegben. Szóval azért ez nagyon combos. És, és én azért nagyon fontosnak éreztem a költségvetés elfogadását, hogy, hogy ne legyen ezekkel probléma, és, és annak persze feltétele, hogy a végén, hogy azt is megfogadtuk, hogy a, a 20, aztán 22 milliárd forint a teljes kölcsövetés, hogy egy 2 milliárd forintos pórolási csomagot kell összeraknunk, ami azt jelenti, hogy évközben meg kell néznünk azt, hogy hol tudunk, azért racionalizálni a működésben. Ez nem egy nagyon drasztikus visszatartás, de azért, azért óvatosságra itt. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak érzem, hogy ilyen szempontból az önkormányzat csinálban, ezek a beszerzések kiírásra kerültek, hamarosan tudunk dönteni a, a közbeszerzések lezárásáról, és le tudunk szerződni a vállalkozókkal, ami azt hisz, hogy nyáron ezek a ezek a munkák elindulnak, illetve a részben elindultak már a Csertőparki parki Rendelő felújítása, ami szintén azért egy közel um, 400 millió forintos tétel, az ugye folyamatban van lehet látni, hogy teljesen gyakorlatilag a csontvázig vissza kellett szedni az épületet, és ott lesz egy nagyon szép, nagyon korszerű a civilház felújtásához hasonló, zsállnerű stílusú, ö, ilyen szerethetően modern ö, új épület. Úgyhogy én arra büszke vagyok, hogy zúguljon léptékben különösen, azért ezek nagyon jelentős beruházások, nagyon sok embernek a körületét érintik, ö, és akkor még van egy dolog, ami szintén és van, és azt a költségvetésünket olyan szempontból kevésbé érint. De ugye a rákospatak be nem épített részének, tehát gyakorlatilag a paskásra növötti eh, patak szakasznak a rekultívációval kapcsolatos csodálatos terveink vannak, amelyeket hamarosan átbeszülünk a beruházóval, és akkor ott jellemzően beruházói hozzájárulással, de ott, ott egy európai, szerintem budapesti, de európai, talán európai szinten is jelentős, patak rekultivációt fogunk csinálni. Gyakorlatilag visszahagyjuk a patakot egy ilyen természetközeli állapotnak, és egy olyan helyzetet teremtünk, ahol a víz közelségét a városi ember újra meg tudja majd tapasztalni. Elmegyünk egy kicsit a város felé, bár minden irányban a város felé tudunk menni, hiszen nem... Szélsőkkel zugló. A ligetvédők sokszor elmondták, hogy ne a múzeumok ellenségei, azt azonban nem tűrhetjük és nem hagyhatjuk, hogy múzeumépítés ürügyén építési teleké váljon a városliget egésze. Összefogásra és határozott ellenállásra van szükség, hogy végre megállítsuk ezt az örületet, ezért január 20-án, az akárhogy is nézzük, holnap van, egy tájékoztató táblát fogunk a ligetben elhelyezni a rondókert történeti jelentőségéről. A táblavatás eseményét azonban szélesebb a ligetprojekt elleni tiltakozó állásfoglás részévé szeretnénk tenni. Erről beszéltem tegnap, hogy beszélgettem György is Beredekkel, a kégyensőző tájékoztatás érdekében, nem tudom, hogy te itt most a másik pólust képviselnéd. Azt kérdezem, hogy mennyiben követed most a ligetvédők tevékenységét, illetve holnap te ott leszel-e bajom? Követem, követem a tevékenységüket, ez most nem száz százalék, de igyekszem holnap ott lenni, és hát a liget ügyben sajnos engem nem tudott senki meggyőzni arról, hogy azoknak van illazók, akik ezt a beruházást ebben a forrában nem tudják támogatni. Ugye nekem minél annál nagyobb az ellenállás bennem, minél inkább bent vagyunk a liget szívében. Tehát én azt nem lejtem azért nekem a fő-fő problémám az a Nemzeti Galéria, és a lelkis lelkeméjén azért azon abban bízom, hogy talán abban nem lesz semmi. De hát természetesen nem. Függetlenül, tudom, attól, hogy most az a, egy egészen úriás építkezés indul a Néprajzi Múzeum megvalósításával. Igen, igen, igen. Nem, én is azt gondolom, hogy ez messze nem ideális, hogy ez az épület itt van. Nem, nem, nem gondolom azt, hogy hogyan lehetett volna ezt máshol megtenni. De mondjuk nálam nem ez a, nem ez a legnagyobb félelem, hanem a, a maga épület, ami ugye mert azért az épület mégiscsak jelenleg egy olyan helyen épül, ami a néprajzi Múzeum épülete, ami hát talán, hogy mondjam, még nem teszik teljesen nem formálják teljesen eliget valami teljesen mássá. Nem mintha bárki velem kompromisszumot akarnak kötni, mert ki vagyok én ahhoz, hogy elmondjam, hogy szontem mit kéne, vagy az bárki érdekel él. Remélhetőleg átprésztő 9-én ez, hogy máshogy lesz. Még egy téma és aztán te jössz A legvégén egy fél percre majd erre a beszélgetés után A 2017-es parkolási engedélyeket ki kell váltani Mert hogy azok még egyébként nagyjából 12 napig érvényesek Erről szól a parkolási ügyfélszolgálat felhívása Igen, az nagyon fontos Tehát az idei, költség, az idei évre vonatkozó engedélyeket Fontos, hogy mindenki megszerezze Ugye a Nagy Lős Királyok, Magyaródi út környék, Sarok környékén van az ezzel kapcsolatos ügyfélszolgálat Egy nagyon korszerű szépen felújított épületben. Um, és hát ugye a parkolás kapcsán azt is tudni kell, hogy uh, arról is döntött a képső testület, hogy bővítjük a parkolási övezeteket. Ezeknek a szakmai háztéranyag elkészült és több lépésben uh, az a termünk, hogy ebben a ciklusban még uh, bővítjük az övezeteket. Gyakorlatilag a Nagyonos Király Párhuzamos első utca, a Lőcsei utca vonaláig szeretnénk uh, bővíteni az övezeteket, azért mondom, hogy nagy vonalakban, mert mert nem egy kicsit bonyolultabb a dolog, uh, és a Bosnyák téri piac környéke és a Herminamező, tehát a Mexikói úti kisföldalatti alatti környéke, illetve a, hát a klasszikus mező uh, lenne az első uh, olyan terület, ahol terén, Nyilván itt a fővárosa és Töldára kell tudnunk erdődni, én, én, én ezt a részét azért viszem, tehát a főváros feledben fogom majd tárgyalni, és remélem, hogy én egy utolsó kérdés, hogy tennap találkoztatok, szót tudtatok érteni egymással, Júhász Péterrel? Nagyon sokat nem beszélgettünk, mert inkább az annyi volt, hogy egyeztettünk egy időpontot, amikor majd beszélünk. Ez megtörtént. Jó, a én is majd erre hívom a felszívős figyelmedet, kis türelmedet kéne, akkor ne tegyed le. Jövő Jó. héten ne felejtsd, hogy 8 órakor egy szignál, más a már nem hallanak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta impredic moment All of az enyém Miért nincs kontroll alatt? Az összes napon egy kész magregény, Tolcban hat ezer óvatlan pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, A végtelen tármatok. Bármikor elszabadulhatok, Hát kérlek, hogy kontrolláljatok. A magán életem és itt szeretném elmondani azt is, hogy mindazok, akik eljönnének a zugló tévébe valamikor februárban, márciusban és április első két hetében, szerdán 7 és 8 óra között, 7, este 7 és 8 óra között kéne tiszteletüket tenniük, és beszélgetni a bakácsal és velem zuglói létezésükről, képüket és hangokat vállalva. Egyelőre senki nem jelentkezett, de olyan nagyon sokszor nem is mondtam el, Bárkinek van ehhez kedve Remélhetőleg nem lenne kinszenvedés Az a közösen eltöltött egy óra Nem tudom, még senkit nem ettük meg Akkor a dörö.fi alajanaskukat e-mail címe kezdenek Névvel és telefonszámmal Szerda 7 és 8 között este Államos étani kéne Minek a pirát Államos étani kéne Nem kell a konforconat Orders must be taken under full control. Don't believe anyone who says That this is impossible. Impossible. Impossible. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet. Múltkor beszéltem volna önnel, akkor nem ért rá, aztán így jöttek, mentek az üzenetek, majd valamikor személyesen kéne beszélgetni, van egy pár dolog, amit azért át kéne személyesen beszélnünk. Nem azért, mert nem mikrofontéma, hanem azért, mert az alapvetően kettőnkre tartozik. Úgyhogy majd valamilyen időpontot egyeztessünk. Volt már ez így. Is. Volt, volt már ez így, de az a helyzet, ami most kialakult, az, hogy ez minőségileg más sem, vagy sem, azt nem tudom. Um... Milyen vonatkozásban tehetnénk fel az adekvát kérdést? Uh, <gül> nem tartozik. Azon gondolkodom, hogyha ugye én egy úradó tanár vagyok a civilapályán uh, ATV műsorban, ami azt jelenti, hogy hétről hétre én vagyok, de nem született még végleges döntés, és ez egészen kivételesen engem olyan nagyon nem is zavar, sőt kifejezetten ösztökél, hogy ez most kitart-e májusig, vagy nem tudom uh, Annak idején, amikor én uh, dolgoztam illegálisan egy nagy országban, Korábban megmondtam, most már nem mondom meg, hát még egyszer el akarok oda menni, és emiatt nem engednek oda be. Akkor volt ott nekem egy nagyon, az egyik legbölcsebb ember volt, akivel én valaha is találkoztam, ő Teddy Schiffmannak hívták, egy zsidó pacák volt, Szlovákiából aliázott előm Izraelbe, aztán onnan ment át oda, ahol én voltam, most már nem kimondtam az ország nevét, és ott voltam, de mégis ezt csináltam, pakoltam, rá, és közlekedtem egy a világ egyik legnagyobb városában, abban a biztos. de tudja, mint a vakló biztonság. Fekete, hát, feketén vagy nem feketén, de erről se kell beszélni. Ennél feketében nem lehetett volna, hát egyébként megbontanád, tehát semmi, teljesen Nem Ott, ok. Tehát mint egy ífekete fekete bőrszínű valaki, akit ma már nem nevezünk négernek, hanem a flogányoknak. Ja nem úgy, fekete munka. Ja teljesen nem, fekete munka. Olyan fekete. fekete volt, amilyen fekete csak létezett. És... Uh, néha bizonytalan voltam, hát néha ez egy-egy kifejezés, gyakorlatilag permanensen, ami egyébként megmaradt, tehát az én magabiztosságom az nagyon sokszor kifelé jobban tűnik, mint, és ez nem is olyan nagy baj, hogy az emberben van bizonytalanság, és gyakran megkérdeztem Teddy schiffman hogy uh, jöjjek-e másnap, amikor mondjuk valamit nem pontosan úgy csináltam, uh, mint ahogy kellett volna, és Teddy Schiffman azt mondta nekem, aki az életem egyik legbölcsebb embere volt. Azt mondta, hogy fiala, majd szólni fogok azon a napon, amikor azt akarom veled tudatni, hogy a következő napon ne gyere. E, És azon, azon voltam, hogyha ebben a műsorban, mert civil a pályán a neve, és négy emberrel beszélgetek én, vagy ők beszélgetnek velem, vagy egymással, ha Ferencváros előkerülne, e, mert hogy a Összesen ketten a szerkesztő meg én rakjuk össze a témát, de én soha nem vétózok meg semmit se éppen a mostani helyzetemből adódóan, és ez szerintem így van jól, hogy akkor én hogyan reagálnék, én tudom, úgy reagálnék, hogy azt mondanám, teljesen szembe menve a politikai és egyéb kultúrával, hogy én elfogultságot jelentek, és ez ügyben nem fog megnyilvánulni, és ha megkérdezik, hogy az micsoda, akkor fél percben elmondanám, hogy azzal se vonjam el a többieket a beszélgetéstől. Fogalmam sincs, hogy milyen önuralom kéne ahhoz, hogy valós vagy vélt ö, tényirodalom mentén mire jutnának, de ezen a héten nem szerepelt, vagy nem szerepel Ferencváros a témák között. Ha azt kérdezi, hogy van-e belül... Két, két problémában van ezzel, hanem is probléma megjegyzéssel lehet hogy ö, miért csak Ferencváros és nem másokkal is szerződésben áll, a másik pedig, nem, a nem. Másik pedig a, ami még talán fontosabb, hogy rosszul szokták idézni ezt a latin eredetű mondást, hogy halottról e, jót vagy semmit, miközben az nem jót, hanem jót vagy semmit. Tehát miért ne hallott, lehetne beszélni? De itt nincs az, azért, azért nem. De nem a halott, hanem hogy olyanról, aki nincs ott, vagy stb. Stb. Stb. lehet arról beszélni, ne, itt, csak itt nem, tényszerűen Itt, a, itt a, és De itt uh, ahogy mindenképpen félreértés, ugye az én szerződéses partnereim közül, ugye Karácsony Gergelynek ma már reggel mondtam, hogy nagyon kevés zullói hír van vele kapcsolatban, és azért egyelőre mégiscsak zulói polgármester, uh, uh, de abban a kontextusban, ahogy Ferencvárosról írnak, most se Újpese, a nyolcadik kérdése pedig zugló nem szerepel. Természetesen, ha zuglói vagy bármilyen más önkormányzattal kapcsolatos hír lenne, ugyanígy elfogultságot jelenteni. Ugyanígy. Ugyanígy. Tehát nincs különbség. Tehát amit ebben kapcsolatban nem. mondott, abban pontosan ugyanígy viselkednek. Az a helyzet, hogy ma tisztességesnek lenni... De Szerintem és gond... nem feltétlenül kéne nem kéne feltétlenül nem kéne feltétlenül mégis a belső hangom, amelyre hallgatok és amely a Kejfejancsit csinálja és ami miatt engem ön régebben hallgatni óta létezik, mint amióta együttműködésünk van az ezt mondja. Igen, de éppen Navracsics biztos való beszélgetése ami egy konferencia plenáris előadásának is kitűnt volna a fake newsról, az talán pont erről szólt hogyha képesek lennénk tényekről, és csak a tényekről beszélni, vagy megjelölnénk, De ben hogy teljesen élemény, csak vagy, csak csak fe... akkor miért ne lehetne bármire? De ebben teljesen igaza van, csak éppen ebben a tekintetben a fake news-nak nem alanya, és nem tárgya. Ja nem, csak ő tartotta azt a pontosítást, ami helyre tette ezeket a dolgokat adott esetben a sülében, fejében, szemében. Igen, de hát ugye ezt valójában egyetlen egy módon lehetne megtenni. Arra én bátortalan kísérletet tettem, az nagyfokú ingerültséget váltott ki, aminek a jelentősége tizenyskálán kettes, de nem volt produktív. Tehát azok a beszélgetések, amelyek így létrejöttek, érdekelt és ellenérdekelt, de ez se jó szó, hogy érdekelt és tehát Pro-kontra módon azokból e, senki nem jött ki jól, e, nagy füstje volt és kis lángja volt, a hallgatók függően attól, hogy kinek akartak hinni, annak megfelelően döntöttek, amit, amit én elég, idénként eléggé kétségbe esetten nézek, tehát hogy nincs semmilyen Aktuális negatív hír valamivel kapcsolatban, vagy valakivel kapcsolatban, de volna igény rá. Most ez a rossz indulatnak valamilyen megnyilvánulása, amit én nagyon rosszul tűrök. Az, hogy ma Magyarországon a létezés ugyanakkor egy tízes skálán ezt nyolcasra elősegíti, abban azt tudom mondani, hogy abban pártunk és kormányunknak elévülhetetlen érdeme van, de ezt minden egyes együttműködésre ebben a formában ráhúzni nem lehet. Pártunk, meg kormányunk azt mondaná, hogy ne vegyet ki ezt az elmúlt nyolc évet, tekist az egészet folyamatnak, és akkor erre a nyolc évre már másféleképpen kéne tekinteni, és akkor nagyjából eljutnánk oda, hogy fél óráig beszélgetnénk, és ha az emberek megkérdeznék, hogy valójában miről is volt szó, akkor nehéz lenne rá válaszolni. Igen, nekem is ez a két megjegyzés, hogy közben jegyzetelek majd mindent mond. Tehát egyrészt a, a műsor uh, mérete és tematikája megengedi -e vagy nem, vás szerződés, most a megengedi idézi el be, természetesen, erről szól-e tehát méretben is, meg is. A másrészt ö, talán elszólás nem, tehát a bad news, tehát csak a rossz hírek. Miért csak a rossz hírek? Nem, én nem mondtam, élet, hogy bad news. Nem, én mondom, tehát miért csak a rossz hírek, tehát miért csak a, a negatívumok? Jóról is ö, lehet, vagy éppen valamilyen arányban. Hát, én erről ebben a műsorban, műsorban még soha nem beszéltem, ugye én megnéztem Kálmán Olga és Havas Helyi beszélgetését, és független attól, hogy mi volt annak a kiindulási pontja, én egy politikussal való beszélgetést láttam akkor, amikor Káván Olga különböző kérdéseire, hogy azok milyenek voltak, azt most megyünk tegyük félre. Havas Herrik, aki egyébként szintén műsorvezető, egyfolytában úgy beszélt, mint egy politikus, Adott esetben, mint polgármester, és azt mondta, hogy oké, okay, rendben van, de most miért nem a, vonáról, a vonával kapcsolatos könyvről van szó, és én döbbenten néztem, hogy valaki, aki egyébként más szituációban a riportalajának mondaná ugyanazt, mint amit a havasnak mondott, ott a Kálmánolga, hogyan lett hirtelen havas herdigből politikus? Aki arra a kérdésre nem akart válaszolni, amit föltettek neki, és egyben azt ajánlott, hogy egyébként korábban, ha neki ajánlottak, akkor azt az illetőt enyhében vagy az ő esetében egészen enyhíthetetlenül volna a fészkes fenébe, arra írta fel a szíves figyelmét, hogy ennél vannak sokkal fontosabb dolgok, márpedig ugye a sajtószabadsága egyébek között arra is kiterjed, általában itt nem mindig, mert néha azért szoktam hagyni az embereket, hogy arról beszélnek, amiről csak ők akarnak, szóval ott általában ugye az szokott lenni, hogy megkérdezik tőle, hogy ez mi, és hogyha a másik azt mondja, hogy jó arról akar beszélni, akkor felírják a szíves figyelmét, hogy ez nem kívánságú is Talán ezt a bűnt nem követtem el, de legalább nem árultam el a, a műsorvezetőt. Nem, nem. Hát ugye havas elárulta. az, ott, az ott nagyon, az, az, az nagyon, tehát az, az, az a egy megrázó, és nagyon. ha másért nem, akkor az arról a szakmának a kapcsán, aminek elvileg a része lennék, de amelyhez gyakorlatilag nem szeretnék ezen a módon tartozni. Tehát ugye ott éltem ezt meg, és ugye én ezt miért mondom? Két dolog miatt mondom, és ezek összefüggésben vannak egymással. Engem egy tízes skálán ma már kilencesre nyomoz, de már a tíznél lohol, és ez pontosan április közepéig fogom tudni tartani, hogy itt ugye korábban lehetséges, hogy én is felszínes voltam. És kevesebbet adtam a kiinduló alapra. De most, amikor nem csak a fake news, hanem az a fake news az egy szándékos valami. De amikor az emberek felkészületlenségből adódóan fake news gyártók, az nem fake news, hanem az felkészületlenség. És a kettő között minőségi a különbség. Tehát amikor az emberek ma már véleményműsorok alapján alkotnak véleményt, miközben a véleményműsorok vélemény időnként hírműsorok szoktak lenni, csak elvesztették az identitásukat, és a véleményekre alapoznak, miközben a kiinduló nem folyásolja őket egy tízes skálán kettesre sem, ott engem egyre jobban foglalkoztat az, hogy legalább a kiinduló pontban legyek más, mint ők, független attól, hogy milyen mértékben váltom ezzel ki mások ellenszerbét, teszem azt hozzá nagyon, hozzátéve, hogy a lelkesedők száma is evelkedik. Ugyanakkor például abban a műsorban, amit én most vezetek a televízióban, egy nagyjából 180 fokos elfordulás az, hogy önmagában az, hogy valakinek véleménye van, az hip-hip hurrá, de azért az nem á Valamilyen módon kapcsolódik ö, a valósághoz. Már pedig itt most ö, a, a Ferencvárosi történések kapcsán az egyik legeklatása példa, de szerintem az eklatás az nem fokozható abban, hogy nincs olyan, hogy két különböző módon percipiált valóság, és amikor a valóság percipiálása kapcsán az önkormányzat azt mondja, hogy én ennyi pert nyertem, a 444.hu meg azt mondja, hogy ő meg annyi pert nyert, miközben én ugye valamikor annak idején azt mondtam, hogy nem a parancbizottságon kell megnyernem azt, hogy nekem igazságon van-e vagy sem, hanem a rádiomisoromban nekem egy terepen van az a stúdiós, azon kívül minden idege hely, akkor döbbenten félelemmel ö, eltel be figyelem az eseményeket, és próbálom az egészet abba a közegbe visszavinni, ahol legalább többé-kevésbé otthonosan mozgok, és az nem a, sajtó, a sajtó helyreigazítás, a rágalmazás vagy a bíróság, és ez onnan jutott az eszembe, hogy egy hosszú dolgozat jelent meg Ás Dániel tollából tennap este a 444.hu-n, amire ma reggel nem sokkal később Baranyi Kristina felhívta a figyelmet. Igen, nekem a hajnalban elküldte, az egyik kollégám 5 órakor arra ébredtem, de aztán v igen, de ebben is szerintem nagyon könnyű az eligazodás, és megint csak visszautalnék, és számomra az év riportja eddig, és valószínűleg az is marad beszélgetés, amit Abra Csicsa folytatott, pontosan, hogy tény vagy vélemény. És hogyha elmegyünk a vélemény felé, hát az egy feneketlen út az egy, az egy teljes elemény. Tehát, hogyha véleményekből élünk, és véleményekről beszélgetünk, hát nem vezet, ide vezet sehova. Igen, de ebben a Sehovában ma nagyon sokan megtalálják a helyüket, és ugye... Um... Hát még díjat is kapnak, ugye. Igen, de, ott, ott, ott, de nem elég, hogy díjat kapnak, és ezzel se szerettem Tehát én ezzel nem vitatkozom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ne nem. Jó, de ha már említette, akkor ugye nem elég, hogy díjat kapnak, de akkor ugye annak függvényében, hogy melyik sajtóorgánumról van szó, és ha minden igaz, a jövő héten a Pesti Srácok vendégszeretetét fogom élvezni kedden est, és ott ez nyilvánvalóan elő fog jönni. Tehát amikor nem elég, hogy ugye úgy jelenik ez meg, hogy Soros tüntet ki Soros, de ja, ami, amivel én nem nagyon tudok mit kezdeni, vagy nem akarok inkább, de azzal már tényleg nehéz mit kezdeni, amikor egyébként a kitüntető részéről az hangzik el, hogy hát ő nem tudja, hogy eddig milyen jogerős ítéletek születtek, és akkor abban indul el egy küzdelem, hogy akkor rá lehet-e bizonyítani XY-ra, aki a kitüntetést adta, hogy egyébként neki tudnia kellett volna azt, hogy ezügyben már született jogerős ítélet, amely egyébként elgondolkodtathatta volna az ügyben, hogy érdemes volt erre az kitüntetésre ásdálni eleve vagy sem, akkor az már egy olyan láp, ahol lápkövet lápot, és azt mondom, hogy de hol van az első szilárd talaj, ahol egyébként én a lábamat megvethetném, és e tekintetben, és itt most hirtelen elhallgatok, és hosszabb időt adok önnek, mert nem szeretnék túltengerni. a legutolsó beszélgetésünk az egészen szürrealisztikus volt, amikor ugye arról volt szó, hogy mindenki a, a 444.hu Baranyi Krisztina oldalán győzelemként könyvelte el a Parkolási Társasággal való szerződésbontást, és amikor önt kérdeztem arról, hogy ez vajon összefüggésben van-e mindazzal, ami előzőekben történt és mondta, hogy nem, de akkor mégis miért kellett felbontani, akkor olyan dodonai válaszokat kaptam, amivel az ember nem tudott mit kezdeni, egy ideig azt küzdöttük és aztán hál' Istennek hosszú ideig nem kellett róla beszélnünk, mert azt a beszélgetést nem szívesen ismételném meg. Pedig az is egy nagyon egyszerű eset. Tényszerűen a szerződő fél kezdemény ezt a szerződés felbontását. Mit kell ezen tovább beszélgetni? Vagy mit kell ezen tovább kérdezősködni? Ő nem szeretné folytatni tovább ezt a munkát, ezt a szerződést szeretné felbontani. Nem mi szerettük volna. És ugye így kezdődött minden vádló vagy nem vádló cikk, hogy megtört az önkormányzat. Tört meg a fene. Hát igencsak ökben megjelentek olyan tartalmak, mely szerint méri szüntette meg, ki lesz majd az új szerződőfél, mit lehet majd rábizonyítani, és akkor abban megint olyan találgatások láttak napvilágot, amitől az ember nem lett boldog. Tehát egy olyan helyzetben, amikor egyébként egy jövedelmező tevékenységet folytat valaki, de hirtelen létszám problémák merülnek fönnáll, és ezt most fejből mondom, mert azok a papírok nincsenek nálam, valamit arra a közhangulatra hivatkozik, amely egyébként őt a tevékenysége folyamán nem tudom, hogy miben befolyásolja, hiszen az ő szakmai munkáját a közhangulat egyébként a szó hétköznapi gyakorlat értelmében nem befolyásolja, hogy akkor egy ilyen helyzetben miért mond fel egy szerződést, ahhoz nekem tulajdonképpen egy telefonszám kéne, meg egy nyilatkozó alany hogy ár, árulja már el, hogy ezzel a paradicsomai állapottal Felhagyni. Nem tudom, hogy elzárkoznak el, vagy nem. Megpróbál, mindenképpen meg lehet, és érdemes is, mert ezek ellentmondásnak látszanak, lehet, hogy azok is, de csak akkor lehet meg tudni, hogyha beszélgetnek vele, de hát jó, ezt a témát lezárva, de nem én szeretném ebben a szempontból elvinni, tehát nem akarom az utolsó szójogát fenntartani. Azt értse meg, ugye a ott Ács Dániel ebben a meglehetősen hosszú írásban, ami ugye tegnap jelent meg, csak most kikeresem, hogy nagy véletlenül pontatlan mondjak, ugye azt mondja, hogy azt mondja, ügyvédek és tanácsadók hadát küldte ránk Ferencváros, de nem sokra mentek vele, ez ugye tegnap fél 11. Előtt jelent meg a 444.hu-n, E, ami a szövegzetét illeti, arra most nem térnék, ez nem az én világom, de ugye itt pontról pontra vesz különböző történeteket, e, azt értse meg, hogy az műsorom elvileg úgy készül, hogy mindegyik dologban akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, nézzük meg, golvonal bent volt, nem volt bent, menjünk tovább. Ha ezt az ember nem tudja megtenni, akkor ezek temetetlen holtak maradnak, és örökké bűzleni fognak, független attól, hogy azt a bűzt az önkormányzat, vagy a 444.hu árasztja, a, li, a, a levegő büdösségét tekintve nem változtat rajta az önt kedvelők számára. A 444 a, hun, a hunó, a 444hu kedvelők is, akik úgy akarják látni, abból a szempontból a bácskai és a, a, az önkormányzata hunyó, én pedig nem tudok dülőre jutni, és gyűrölöm ezt a, a megoldhatatlannak tűnő helyzetet. megoldhatatlannak is, és, és, és egyébként ilyen rétes tisztaként húzódó helyzetet. Hát igen, de most mivel perben és haragban állok Ásdánielvel, hiszen a terhelt Ásdánielből, bocsánat, még félreérték, Ásdániel terhelből vádlott lett, ezért én ezügyben most nem nyilatkoznék, amíg a rágalmazási per le nem zárul. Egyébként meg most éppen a polgármester jó polgármester, mert a Fradi első a vajnokságban. Uh... Azt is gyűlö, hogy minden, most már jóformán minden e, e, ilyen videó az önnyögésével kezdődik, beleértve ugye azt mutatván, hogy maga egy mennyire... És ezt a mondatot most itt nem fejezem be. Azt mondja, hogy azt mondja... A... Hát egy sportember, maradjunk abba. Vagy hogy füvezés közben nem így az ember, ellenben sport teljesítmény előtt, után lehet, hogy igen. Igen. Kitől fogja megvenni a bálnát a kormány? Mert ugye tennap a kormányinfo nem voltam ott, de nagy figyelemmel követtem, amit tudtam látni belőle, és ott Lázár János emlékezetem szerint azt mondta, hogy valamelyik polgármesterrel fog majd tárgyalni, és ebben mintha nem is tarlós István lett volna az, de nem mondta meg, hogy melyik polgármesterről. Hát, gyanítom, hogy el szólásodás lehetett, hát a fővárosi a a fővárosi a bálna, tehát szerintem a fő, fő szó maradhatott ki. Azt most megkezdjük el elmézni, hogy vajon miért? Korábbi <gül> konfliktusok esetleg, de nem hát szerintem. Is tud, hogy az három hónapban Lázár János állítása szerint be fog következni? Hát de kéne, meg jó lenne. Én megkérdezem majd Gábor, a Bigábor főpolgármester, helyettest, aki a jövő jövőszerben lesz közgyűlés a fővárosba. Szeretném én is, hogyha be tudnék, mivel sokan azt hiszik, hogy Ferencváros jobb állna attól, hogy itt van. Um, ön ott volt azon a rendezvényen, amit Takároly és Cserpalkovics András szervezett? Vagy ők voltak a fő? Mert ugye videóban nem láttam. azt. Pedig kérdeztek, igen, akkor... csak biztos nem jót mondtam. Hát Vagy nem pont azt a videót láttam. Én a kollégák nagyon figyelnek, nem találtak még olyat. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári azt sem tudtam, hogy ilyen van. Oh, Meg... De pedig már mondtuk, Igen. nem egyszer, de van. Igen. Hát, akkor biztos azért, mert nem vagyok Ferencvárosi Úrhölgy, nem éreztem érintve magamat. Január 23-án, kedden a Ferencvárosi Házasság kötő termében fogadja Nográgy György biztonságpolitikai szakértőt. Ez egy önkormányzati rendezvény? Ez csak azért kérdezem el, hogy az önkormányzat hollapján van. Nem, hát a Ferencvárosi Polgári Úrhölgyek, igen, azt amit kell mondani egészen pontosan, mert hosszú... Nem, Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete. Polgári Egyesülete, együksület. igen, igen, igen. igen. önkormányzatról olvasom, a hollapról. Igen, de hát civil szervezetek programjairól szint, vagy vagy mondjam, mit És itt van, hogy a Ferencvárosi Önkormányzatának támogatásával. Mit jelent a támogatás? Odaadták a házasságkötőtermet, vagy mit? Nem szerintem a, a civil egyesület kap támogatást, és ezért írták oda azt, hogy ők azt ja, mire de, e, e, e, e. Valószínűleg, hogy a házasekötő béleti diánsi fizetésére költik azt a pénzek egyrészt. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Ferencváros önkormányzata 17-től, mi akárhogy is nézzük, már tegnap előtt volt, 22-é szántalan programmal áll elő, Felköszöntötte el Jordán Tamást 75. születésnapi alkalmából? Még Orbán nem. Viktor is Fialaj János mellett? Még nem, de de van írva a naptárba. Egy nagyon szép ünnepség lehetett szombaton, sajnos nem voltam ott mondaná néhány szót erről a Magyar Kultúra Napjáról, ami az előző beszélgetési témát illeti, hogy még a hallgató csak hogy értsék, annak nincs vége, csak meg kell találni azt a formát, ahol értelmesen foglalkozunk vele, és nem egy kalocsai homokseprés lesz belőle, amit kettő perc múlva visszahoz a szél. Tehát Magyar Kultúra Napja. Nézem a programot, 11 program lesz a Magyar Kultúra Napja alkalmából, egészen a gyermekektől a száz éves korosztályig, bolondos világ és gyermekeloadás, aranybaladák, zemési irodalmi est, Ferencvárosi Ádámok és Évák, amit ma 1-kor velem együtt nyitunk meg, hiszen ez már egy hagyománya az Ádámok és Évák, tehát a Ferencvárosi iskolák adnak elő, sok iskola együtt kezdtük annak idén tragédiával, Madács ember tragédiájával, most éppen eljutottunk a Magyar Mondákig, a Honfoglalást a ház kihalásáig fel lesz Hötzögő kézműs foglalkozással is, József Attila Irodalmi Szalon Ladik Katalinnal és Mécs Annával József Attila Emlékhelyen kiragadva csak néhányat a, a, Azt már ne ajánljuk tegnap volt. tegnap volt Ja akkor. igen, bocsánat, bocsánat csütörtök valóban, valóban annak már csak a videó felvételével fognak tudni találkozni nagy Igazából azt szerettem volna, hogy milyen széles a paletta a Magyar alapján is, Szerencváros kultúrái életében Kiállítás gondolunk. Kiállítás nyílt a Pince Galériában, ez szintén tegnap történt, és volt egy beszéd, igen, ez a, ez a Ladi Katar és Estre, külön felhívják a figyelmet, a Pince annyit érdemes, hogy ez egy olyan galéria, ami a gyermekekért. Tehát itt a gyermekek megadtuk oda, a birtokba vették, és itt csak iskolák és gyermekkorosztály állít ki az év mindennapján, amikor nyitva. Amikor arról ír az önkormányzat itt egy második perc elég visszatérni még az első témához, hogy nem részletezve, de hogy sajtóhelyreegyzetési pert nyertek, akkor is várják, hogy az megjelenjen, akkor ugye az azt jelenti, hogy az, amivel kapcsolatban várják, hogy megjelenjen, az már jogerős. Igen. Igen, de hát ugye még annyi idő nem telt el, úgyhogy ez egy január 12-i hír, abban még van ideje a 444. nak arra, hogy eleget tegyen. Én őszintén remélem, hogy az összes fél jogkövető magatartást fog tanúsítani. Végül, de nem utolsó sorban Ferencvárosban tudatos átgondozott munka folyikonttel Kálai Gáborni apolgármester január 5-én azon a sajtótájékoztatón a Ferencvárosi Művendősi Központban, ahol Cibere Károly államtitkárt tett két roma pályázattal kapcsolatban. Szerintem ezzel kapcsolatban akkor már fontos lenne az, hogy mi ez a két pályázat. Hát egyrészt beszéltünk már arról, amit megnyertünk a tavalyi évben. A Roma koncepcióból következik sok-sok-sok olyan program, amiben támogatjuk a helyi cigánságot, kulturális-szociális tematikával, és hát ezekről szólt a bejelentés, illetve a titkár úr egy kulturális programot támogatott közvetlenül, és jelképesen nálunk jelent meg, de ez sok-sok-sok helyen az országban, máshol is ebben a pályázatban, illetve minisztériumi törekvésben hasonló módon megjelent. Ha itt szolgáltatások idején azt mondom, hogy ne tegyen, akkor van önnél egy naptár, hogy nézzünk, hogy a jövő héten mikor lehetne találkozni? Persze. Jó, akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy kaptam egy e-mailt, amely arról szól, hogy az úrhölgyek elnöke Gyurákovics, Andrea a Fideszes képviselő. Összük, az utóbbi, az az előbbi nem. Nem elnöke. Volt elnöke. Jó, ja, köszönöm. Hát akkor legalább azt is megtudtuk, hogy ki volt az elnöke. Köszönöm szépen. Akkor ne le. Ezt kinyomtam, azt benyomtam. Ebből abszolváltabb ma már a Filippovot, abszolváltam Navracsis Tibor, Karácsony Gergeit, Bácska Jánost. Még előtte állnak feladatként az élet, és azon belül Ugi Attila, és aztán a civil pályának valamilyen, azért talán nem alacsony szintű lebonyolítása. Ádám, mindjárt teljös. Önök Bácska János, Ferencváros polgármesterét hallották. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Előttem a naptáram, tehát tudom most már mondani, hogy január 29-én, este fél-nyolc órakor nagyon messzire jött ember, Bakáccsal Filipovval önökkel is velem. Bakáccs és Filippov még nincsenek előttájékoztatva, úgyhogy remélem, hogy jó lesz nekik az időpont. És onnantól kezdve két hetenként egészen április legelejéig, és akkor még a választások után kell egy időpont, mert ott a választások után valamiért nem jó az a hétfő a... A, az akváriumnak 29-én, és még ugye tettem egy felhívás, hogy van kedve Zuglói állapolgárnak eljön a tv szerda este 7 és 8 között lévő műsorába valamikor februárban márciusban, akkor az küldjön nekem e-mail.dörö.fialajan Kukat, gmail.com e-mail címre, hogy aztán vendégül tudjuk látni. Aki egyébként eljönne, azt küldje el a nevét telefonszámát, hogy valamilyen mondan kontaktusba tudjunk kerülni. A műsor a 18 kerületi önkormányzat támogatja. Majd arra szeretném kérni, hogyha lehetséges lenne, akkor csütörtökön jövő héten tudjunk 9 lenni, mert péntekenként átmeneti időre itt a, a, ebben a kampányidőszakban Dobrev klára lesz majd. Ami nem azt jelenti, tehát korábban is mindig csütörtökön voltunk 9 órakor. Így van, így van. Semmi baj, csak most a tegnapi ö, nap nem volt nekem megfelelő. Nagyon-nagyon rosszul hallom. 1-2-3, 1-2-3 most jobb. Ez most már sokkal jobb, igen. igen jó. Igen, igen, igen, igen. Ö, tegnap csütörtökön egyébként nagy valószínűséggel azért nem ért rá, mert hogy képviselő ülés volt. Így van, így van, így van, így van, így van. Merre van? Én... Ö... Egy kocsi bőrből és igen. Éppen vezetek, így van. Ezt hallom igen. Merre jár? De nem mondjon semmi olyasmit, ami terhelőre. <gül> semmi terhelő, éppen a városnak egy másik pontjára kell egy fontos megbeszélésre igyekezni, olyan 8-35 körülre csak. Uh, 835 re az nem lesz könnyű, meg 9, 9, har... har... 9 óra kell. 9 35-re kell, 9 óra 45-re. Ja, mert ha 8-35-re úgy... akar megérkezni, akkor valahogy ez a Vissza-Jövőbe című filmnek lenne majd a része. Tökéletesen így van, igen, tökéletesen így van. De mielőtt bárki megrémül, meg kihangosítóval uh, vezetek jelen a Jól teszi. Uh, az én autómban is van ilyen, de mi nem működik tökéletesen az én mikrofonam, és azért gyakran visszakérdeznek, úgyhogy majd megmutatom a szervízben. Uh, ha egy, ha én nagyjából... 6 hét alatt bereraktam az autóba 5500 kilométert, az sok. <gül> az nem Hat kevés. 52 per 52 per 6 ö, meg kell nézni, és hogy a, a sőt ö, 5500 per 6 szor 52 és akkor az kiderül, hogy mennyi lesz az éves kilométer. Nem, az, az nem szerep... úgy van. Nevat közben én jártam Prágában, meg voltam Szlovéniában, ja. azért ilyen távolságokat nem szoktam megtenni minden nap. Hát akkor az annyira, nem, az annyira nem vissza. Ma azt mondják, hogy egy átlagos felhasználó az olyan az jelent 15 és 20 ezer kilométer között megy egy, hón, egy évben körülbelül. Hát Azt tök, lehet mondani, ebből... abban benne van a... Ennek a háromszorosan a... lenne. Hát, így igen, így igen, igen, igen, igen, igen. Azt mondják a, az a szabály, hogyha valaki, legalábbis régebben ezt mondták, hogy akkor érdemes mondjuk dízelautót venni, benzines autó helyett, hogyha mondjuk nagy a a forgalom, amit az ember egy évben megtett. Ebben az, az esetben szával. valamit akkor, hogyha nem Norvégiában él? Természetesen. Mondjuk ez a régebbi időszakra vonatkozott. A régebbi Norvégiában még lehetett? Ebben a mostaniban már nem c ebben, ne? hát ebben a mostaniban már lassan benzines cse lehet. E, jó beszélni, igen, igen, igen. Elfogadták igen, igen. azt, hogy most már csak, csak elektromos vagy hibrid meghajtású gépjárművekkel lehet valamilyen formában a, azt hiszem az új autókkal vonatkozik, ez az új útózik. Igen van, igen, van van egy, van egy tolerancia idő, amit még elviselnek még akár dizelben is. E, azt... Négy éve ezelőtt voltam oszlóban, azt hiszem, négy évet talán körülbelül akkor voltam osloban egy konferencián, és ö, az egy négyzetméterre vagy egy ö, meghatározottan kicsi egységre első legtöbb Tesla autót, azt ö, oszlóban láttam a. a a Kúpark nevű modern város negyedben a Tengelparton... a megjelentés hallottak? Másrészt tudja, ez azért van, mert a norvégok nagyon szegények. E, igen, így van, így van, És a igen. Környezet, tudatosság meg baromira nem jellemzi őket. Szóval ez a kettő így... Hát a ennek jut... a kettőnek valószínűleg a pontja volt, igen. amiről beszéltem. Igen, egyet. de minket hosszú ideig nem fognak feszélyezni olyan problémák, ami egyébként a norvégokat feszélyezi. De ebben beletartozik az is, hogy nagyon hosszú ország, és ott a legvégén ott már kurva hideg van. Tehát olyan kurva hideg még ezen kívül Szibériában tud lenni, de nálunk azért nem jellemző. Igen, igen. Na jó, hát ez uh, nyilván... Uh... Annak is, a, annak is a része, hogy azért baromi kevesen élnek abban az országban, ott so... Kétségtelenül nem élnek sokan, viszont egészen elképesztő helyeken élnek, amit volt szerencsém látni, tehát az ember azt gondolná, hogy ott a halakon kívül más nincs, természetesen az emberek nem a vízben, de olyan partokon vannak, hogy az ember azt gondolna, hogy ott biztos nincs út, és ha már útról esik szó, akkor önnek bevallom, hogy én azon szerencsések, vagy szerencsétlenek, de inkább szerencsések közé tartozom, akiket a sasadi úti gödör nem nyelt el, mert valamelyik külföldi utamból hazafelé jőve, a nem túlságosan kivilágított sasadi úton tartottam fölfelé, rezidencián felé, mint általában, és ott volt a, a buszmegálló előtt egy ilyen kis Tábla hogy menjek 30-al, de én le is lassítottam 30-ra, de hogy egyébként azt a 30-at azért kell produkálni, mert ott egyébként majdnem az út közepén volt egy ilyen kisebb besüljedés, amiben sikerült az első kerekemmel bemenni, ami döcent akkor át, hogy azért utána megnéztem a felnit, meg egy ideig még rendszeresen néztem a kereket is, hogy nem történt e baja. Abból aztán egy akkora gödör lett ott a 11. kerületben, mint amekkora a gödör egyébként, aztán később talán a 9. keletben keletkezett, ott. A a ha, ezeket Ezek valahogy úgy kikerültek az én figyelmem középpontjából, tehát én most nem Jó. A nem 18. Elendéktem. kerületi utak állapota, szóval az alapján e, lelkesek a 18. kerületek, hogy minden szép, minden jó, és mindennel meg vannak elégedve, sehol egy kátyú. Ez, ez, ez utoljára Ferenc József mondta, amikor Magyarországon járt és körbenézett, de tört magyarsággal, de kátyuk tekintetében azért ezt, hogy nem mondhatjuk el. Tehát pont tegnap volt egy egyeztetés, még a délután folyamán, ahol a BKK munkatársaival volt egy közös beszélgetésünk, és ott azért, hát hogy mondjam, finoman szólva is jeleztünk néhány problémát számukra, és most úgy tűnik egyébként, hogy a legneuralgikusabb pont a Nagykörösi út, illetve a, a Szaruszcsárda tértől kifelé eső szakasza az ülői útnak az, az most majd megújulás elé néz, de én azt, hogy mondjam, tehát az a baj, hogy, hogy ugye teljes szőnyegezés mind a két helyszínen, ráadásul az új szabályok szerint valami újfajta vízelvezetési rendszert is oda be kell tervezni, ami miatt nem egy egyszerű szőnyegezésről van szó, hanem valami külön terveket is kell készíteni, és ettől már a a rutinus polgármesternek a ször föláll a hátán, mert ez, ez, ez azzal együtt azt is jelenti, hogy valami pokoli engedélyeztetési eljárások elé néznek bizonyos helyeken, de én abban reménykedem, hogy a legkritikusabb pontjait azért meg fogják tenni, hogy most a ősőn belül felújítják, mert, mert ha ezért ezt nem teszik meg, akkor, akkor azért ez egy eléggé, hát hogy mondjam, finom is kritikus helyzet lesz a... a Elsősorban, nagy, elsősorban is a Nagykörösi úton. Bár a Nagykörösi útra most azt ígérték, hogy a Nagykörösi útnak azt a részét, amelyik a Nemes utcával a kereszteződés közvetlen környezetében van, ott, ott valamilyen óból kifolyólag már ez a vízelvezetés részben megoldódott, tehát ott nem kell ilyet tervezni, úgyhogy azt mondták, hogy ezt korábban is megcsinálják. Tehát az várhatóan, hogy az keverő üzemek elindulnak, még, még valamikor február második felében, vagy március legelején azt a pici helyre helyreállítják. De az is érdekes egyébként, hogy a, a minden évben van a főpolgármesteri hivatalban egyfajta egyeztetés arról, hogy mely kerületek, mely pontján, ilyen ütemezésben, hogyan várhatók az út felújítási programok. Egész egyszerűen, hogy a kerület is tudja a saját részben felújítási programját, részben bármilyen más egyéb építési és egyéb munkálatait szervezni, tervezni, és uh, ugye a legutóbbi alkalommal például, amikor a amikor a Nefelejts utcát uh, igen, uh, egyébként tisztességes módon felújított a, a fővárosi önkormányzat, uh, a szerepelt is a kívánságlistánkban, uh, többször írtam is ezért, uh, és kértem is, hogy tegyék meg, viszont uh, viszont uh, Ebben az időpillanatban, amikor ők elkezdték a felújítást, nem akkora volt tervezve. Tehát nagyon érdekes volt, mert sokkal későbbi időintervallumra számított mindenki, és én reggel az útinform adását hallgatva a rádióban, mikor éppen igyekeztem be a hivatalba, akkor hallottam a 7 óra 30 perces útinformban, hogy le van zárva, ne felejts utca út útépítés miatt. Gyorsan oda is hajtottam, és örömmel láttam, hogy építik. De azért sokkal jobb lett volna, hogyha ezt előbb tudjuk mondjuk öt nappal mint ahogy hozzákezdtek a munkához. Tehát ez olyan, mint a múltkor a körforgalom, ugye? Igen, öt napi rendi pontja volt ennek a rendkívüli közgyűlésnek. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, ezt az egyik alpolgármester, Dömetör István terjesztette elő. Aztán volt egy városinfónó 18 non-profit KFT pénzügyi gazdasági működésének ellenőrzésével kapcsolatos pont, amelyet előterjesztett Kassai Dániel önkormányzati képviselő és meg volt hívva Ferenci Balázs ügyvezető, volt egy döntés a Magyar szövetségi pályázatával önkormányzati részvételről, amelyet Léva István Zoltán apogármester terjesztett elő, voltak tájékoztatók és bejelentések. Én azonban két olyan pontról kérdezem a beszélgetésünk hátralévő részében, amelyek inkább aktuálpolitikai vonatkozásúak, és nem elsősorban 18. kerületi problematikával kapcsolatosak, hanem hát, hogy mivel kapcsolatosak, látja, ezzel kapcsolatban uh, én inkább nem fogalmaznék meg egyetlen Tétowa mondatot sem. A negyedik pont így szól, szolidaritás az Európai Unió kisebbségvédelmi kezdeményezésével, ennek ön volt az előterjesztése előterjesztője. Az ötödik pont pedig véleménynyilvánítás a bevándorlás szervező kapcsolatban. Itt pedig Tóth Kálmán frakció vezető volt, az előterjesztő. Még mielőtt átadnám a szót a polgármesternek, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy a két határozati javaslatot ezzel kapcsolatban felolvassam, aztán ő majd elmondja, hogy elfogadták-e vagy sem. Ugye mind a kettő január 16-ai, mert ugye ez az előterjesztés időpontja a 18-án volt, csak egy megpróbálok egy hajszálata műngembar, amire zavar leszedni a mikrofonról, megtörtént. Amit jegyzett az így szól, és azért olvasom ezt előbb, mert ez a négyes pont, azt mondja, Budapest főváros 18-re Pest-Szentőr és önkormányzati képviselőt úgy dönt, illetve valószínűleg úgy döntött, hogy az önkormányzat biztosítsa annak lehetőségét, hogy minél többen csatlakozhassanak a Minority Safe Pack 1 millió aláírás az Európai Sokszínűségért kezdeményezéshez. A székelyföldi magyarokkal való szolidaritása jeléül pedig az önkormányzat által alapított közműködési és szociális feladatot ellátó és szervek épületein a székely zászló kihelyezéséről gondoskodjon felkérés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. más másfelől pedig. Budapest főváros 18. keret és is Pesztentínél a képviselőtestete továbbra sem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat területén a település akaratával ellentétben az illegális bevándorlással összefüggő betelepítéseket hajtsanak végre. Továbbá kinyilvánítja, hogy nem tartja kívánatosnak bevándorlás szervezőirodák létrehozását Pesztentől és Pesztentínél közigazgatási területén. Az egyik helyen a polgármester a felelős, a másik helyen pedig szintén a polgármester a felelős. Hölgyeim és Uraim, öné a szó. A mikrofon túloldalán Fiala János, a telefon túloldalán Ugi Attila polgármester. Figyelet! Igen, a, a Minority Safe Pack-kel kapcsolatban ezt talán nagyon kevesen ismerik, és kevesen tudják, hogy ez egy európai civil kezdeményezés volt, amit ö, elsősorban egyébként való polgárok ö, kezdeményezésére benyújtottak először az Európai Parlamenthez, hogy szeretnének aláírás gyűjteni. Az gyűjtésnek az a lényege, hogy hogyha egymillió aláírás megszületik, akkor az Európa Parlamentnek foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és nyilván, hogyha foglalkozik vele, akkor valami olyan típusú végeredmény fog születni, vagy kellene születnie, hogy részben a következő 7 éves költségvetési ciklusban, amelyik 2020-tól indul, abban a kicsit furcsán hangzik az, hogy őshonos, de hát így szól, vagy így, így szól a magyar fordítása ennek a ennek a, a szónak őshonos ö, kisebbségek, akik hosszú idő óta azon a területen élnek, ezeknek az őshonos kisebbségeknek a, az életét befolyásoló ö, és javító lehetőségeket hogyan lehet ö, hozni. Elsősorban az etnikai, kulturális és nyelvi ö, kisebbségekre vonatkozik ez a dolog. Itt nagyon sok olyan dolog van, amivel, ö, amivel egy időben kellene ö, ö, mert nagyon sok olyan dolog van, egy, amit egy időben kellene elérni. Ugye egyrészt ez a Minority Safe Pack javaslatcsomag tartalmazná azt, hogy az Európai Unió különböző támogatási forrásaiból ezek az őshonos kisebbségek és ezeknek a kulturális és civil szervezetei támogatásért folyamodhassanak a nyelvi autonómia megőrzésére. Ezen kívül az úgynevezett Horizon 2020 program továbbitelében olyan programpontokat, amelyek felmérik ezeknek a, az őshonos nemzeti kisebbségeknek a különböző nyelvi-kulturális helyzetét, és azoknak a megvalósulását, illetve a hosszú távú fennmaradását ezeknek a, a sokszínű nyelvi és kulturális közösségeknek Európában. Erre külön európai kutatóintézetet, vagy kutatóirodát hoznának létre, és hát ami a legfontosabb az az, hogy folyamatosan ellenőriznék annak a jogrendszernek a betartását, vagy megtartását, illetve annak a harmonizációját az anyaországgal kapcsolatban, hogy ezt mennyire és milyen módon tartják be. És ez nagyon érdekes, hogy ez nem csak nyilván ennek az egyik legfontosabb és a legerősebb eleme az rmds illetve a székelyföldi magyar őshonos kisebbségnek az érdekeinek a védelmében született, ez a kezdeményezés, de a déltiroli osztrák, vagy akár ilyen formában a, a, a, a valóniai francia kisebbségek, tehát a belgák, a déltiroliak, a németek, a, az RMDS -sz, ö, szintén tagjai voltak ennek az úgynevezett polgári kezdeményezésnek, amit egyébként csak megjegyzek, hogy első pillanatban nem fogadott be az Európai Unió, és egészen a luxemburgi bíróságig mentek fel, fellebezésre, és a luxemburgi bíróságon, ö, történt meg a, a dolognak az elfogadtatása, és az, hogy el tudjon kezdődni egyáltalán a minority Pack-nek az aláírás gyűjtése. És pont a képviselőtestület ülésével szinte egy időben jelent meg a, a Transindex.ro román hírportálon, egy olyan elemzés, ami azt mutatja, hogy jelen pillanatban az aláírás gyűjtés hogy áll, ugye április elejéig lehet az aláírásokat gyűjteni, és azt lehet látni, hogy szükséges egy millió aláírás helyett kicsit több mint 400 ezer aláírás gyűjt össze a jelen, jelen pillanatig. Igen, ez szó az volt a... egyébként erről tegnap szó volt bármennyire hihetetlen, és ez is mutatja, hogy... Igen, sok mindent mutat, szó volt erről a kormányinfón. Igen, Igen. Ezt, igen e e ez nagyon érdekes. Én nem lettem tegnap a kormány. Azért, azért, azért, azért érdekes, mert ott az újságíró kifogásolta, hogy a kormányzat számára ez miért nem fontos, és Lázár János pedig azt mondta, ő is erre az adatra utalt, erre a 400 ezerre, és Lázár János pedig nem úgy tűnt, mint aki azt mondta volna, hogy a Fidesz számára ez nem fontos. Az pedig, hogy az önáltal vezetett önkormányzaton van, tegnap erről határozati javaslat született, az végképp nem azt mutatja, hogy például önöknek, percent, percent önkormányzatának ez nem fontos. É, igen, nyilvánvalóan, amikor megszületett a fejünkben a döntés, akkor nekem már voltak információim korábban erről nyilván, hogy milyen helyzetben van a, az aláírásgyűjtést. Nagyjából az erdélyi barátaimmal beszélgetve a karácsony és újévi idő ö, közben akkor... Ö, Hallottam azt, hogy, hogy mennyire gyűlik és hogyan gyűlik, és akkor kerestük azokat a módokat és azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ennek egy kicsit szélesebb nyilvánosságot keríteni. Most nyilván látjuk azt, meg tudjuk azt, hogy, hogy a, a román miniszterelnöknek a kijelentése a, a Székely kapcsolatban. Most már csak és csak Még néhány. Vagy most igen, hát amikor tette, akkor még miniszterelnök igen, volt. Az. Ez, ez ugye nyilván egyfajta újabb nem indulatokat keltve, de azért érzelmi hozzáállást tud tenni ebben az ügyben, és azt gondolom, hogy az ezzel szembeni nagyon kulturált fellépésnek az egyik az egyik kulcspontja az ilyen típusú kezdeményezésekben való aktív részvétel és az abban való beleállás. Tehát én azt nem gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nekünk itt Magyarországon nincsen felelősségünk abban a tekintetben, hogy összegyűjjön az aláírás. Igenis, van felelősségünk, és minden kerületnek van felelőssége, és amit mi itt ebben a helyzetben meg tudunk tenni, az az, hogy a 18. kerület, az egy közel 100 ezer állampolgárral rendelkező, több mint 100.000 polgárral rendelkező közösség, közel 100 ezer szavazóképes polgárral rendelkező közösség, így a helyes megfogalmazás. Hát az ő számukra nyilván lehetővé kell tenni az elektronikus aláírásnak az elérését, ez a honlapon most megtalálható az, a, az az út, amin el lehet érni ezt az aláírást, és, és elektronikusan is alá lehet írni. Lehet, lehetőség szerint ugye a kerületben minél többen jó lenne, hogyha ezek alapján odaérnének és megtennék az aláírásukat. Másik szempontból pedig az is nagyon fontos, hogy a többi ö, 3200 települési önkormányzat. Ö, valami hasonló módon próbáljon ehhez csatlakozni. Én tegnap az MTU US-nek kiadtam egy nyilatkozatot ö, ezzel kapcsolatban, ami arra vonatkozik, hogy kértük a többi ö, települési önkormányzatot, hogy próbáljon hasonló ö, döntést, illetve hasonló határozatot hozni ezzel kapcsolatban, mert ö, ez én a döntés... jól érzékelem, ez... hogy amíg a második pont esetében van egy relatív... Ö, hogy fogalmazok. Tehát, hogy ez nem egyetlen embernek az agyszüleménye, hogy ilyen határozati javaslat, vagy később határozat szülessen, addig a másik pontban ilyenfajta határozati javaslatok más önkormányzatok asztalán nem fekszenek? Én most nem tudom, hogy fekszenek, -e. én annyit tudok, hogy azok a kollégák, akik. Magyar, ez beszélte... nem egy központi direktíva. Nem, nem, nem, nem. Ez az ön ötlete volt? Maximálisan. Maximálisan, mondom már a két karácsonyi és az új év közötti ünnepek között, ahogy én találkoztam és beszélgettem erdély barátaimmal, kollégáimmal, akik ennek a gyűjtésében aktívan részt vállalnak, akkor láttuk, hogy ez milyen, milyen helyzetben és milyen állapotban van. És láttuk azt, hogy most még van hátra körülbelül három teljes hónap ez alatt lenne szükség a szükséges mennyiségi aláírás összegyűjtésére. Hát aztán utána persze még mindig hosszú-hosszú hetekig, vagy hónapokig fog majd az Európai Bizottság ezzel valószínűleg moyolni, hogy akkor hogyan fog, próbálja ezt a dolgot egyenesbe hozni, de azért az látszik nyilván, hogy hogy ez nem tartozik az ő fő prioritásai közé, már csak azért sem, mert ugye rögtön el is utasította ezt a polgári kezdeményezést. És hogyha a bíróság nem, e, luxemburgi bíróság nem ad a kezdeményezőknek igazat, akkor ma nem beszélgetünk erről a határozati javaslatról, mert, hogy gyakorlatilag nem is történt volna meg. Egyre reménytelesség összéről az, az egymillió. Hát most 600 ezer aláírást kell gyűjteni. Nyilván a szükséges 600 ezeret a 18-i keretből nem fogjuk tudni összerakni. De én azért remélem azt, hogy ennek, ennek nyomán és ennek következtében a 18. kerületi polgárok azért jelentős számban fognak hozzájárulni, és hogyha én azt gondolom, hogyha néhány olyan polgármester és kerületi polgármesteri hivatal a közeljövőben még ehhez a, a kezdeményezéshez csatlakozik elsősorban nagyvárosi hivatalokra gondolok, ahol azért elég sokan vannak, és az internet penetráció is jóval magasabb, mint mondjuk, az apró, terve, apró falvas településeken és vidékeken, akkor én azt hiszem, hogy, hogy lehetséges ez. Mert ugye az a probléma, főleg a téli időszakban, hogy az offline, tehát az egyszerűen aláíró ívhez való megérkezés, ott való aláírás, annak az előkész, az, az nem egy egyszerű menet. Az én nem egy egyszerű menet, nem, és azt én belátom. Sokkal inkább, én sokkal inkább azt gondolom, én sokkal inkább azt gondolom, hogy a másik. A másik működőképes, az működőképes vagy működőképesebb lehet sokkal inkább. A, az, hogy valaki rákattint a honlapra, és akkor a honlapon keresztül eléri azt a, azt a, azt a formát, amiben amiben van lehetőség, amiben van lehetőség viszonylag egyszerűen 5 percen belül kifejezni a szolidaritását. És még egy fontos dologról, szeretnék szólni, hogy ugyan a, a kerületi önkormányzatnak a, a hivatalnak a, a bejárata fölött lobog a székelyzászló, zászló, azért azt fontosnak tartom, hogy egy pici jelzéssel élve tegyük azt meg, hogy ne csak az önkormányzaton, hanem az önkormányzati intézményeken is kivéve természetesen azokat, ahol ahol ahol mondjuk oboda van, vagy bölcsőde van, ahol gyerekintézmény van, nem feltétlenül tartom fontosnak, hogy ilyen mértékben ez a típusú szolidaritási akció odáig elérjen, de a közművelődési, egészségügyi és szociális intézményeknek a bejáratánál, amelyik önkormányzati költségvetési alapítással rendelkezik, azoknak ez megjelenjen. Én azt, én azt ebben a helyzetben, amikor azért időről időre lehet érezni a, a a román politikai vezetésen azt az ingerenciát, hogy ezt a szimbólumot valamilyen módon e, zárójelbe tegyék, e, leszedesség, szétszedesség, akkor, e, akkor azért ez egy fontos szolidaritási akció, és úgy gondolom, hogy azért ezt, ezt, e, ezt támogatni kell, és ez sem volna feltétlenül rossz. Nyilvánvalóan e, a román állam nincs most e, túlságosan e, jó bőrben, mert ugye éppen a, a, most olvastam szintén a Transindexen, hogy e, Elfelejtették, hogy a kormányválság miatt fogadni a, a megérkező japán miniszterelnököt, és mivel hogy nem volt éppen partner, akivel beszélgessen, meglátogatta a Bukaresti kanzeni épületét. Tehát azért lehet látni, hogy ott nem egészen működik úgy az állam, mint ahogy egyébként egy államnak alapesetben működnie volna illő, főleg a kulcsa magához. Igen. Főleg a kocsma vendéget hív magához. Tehát azért ezt a, ezt a dolgot azért folyamatosan jelezni kell, mert ráadásul egy nagyon kényes esztendőben vagyunk az erdélyi magyarság tekintetében, hiszen a Gyulafehérvári gyűlésnek a 100. évfordulóját fogja ünnepelni Románia december De 18. december 1-én. Ugye 1918. december 1 volt az a Gyulafehérvári gyűlés, ahol, a, ahol az erdélyi szászok, illetve az erdélyi románok úgy döntöttek, hogy Romániához kívánnak uh, uh, csatlakozni, és ilyen módon uh, megszűnt a, a, a magyar uh, fennhatóság, illetve a, a magyar irányítás, közigazgatás uh, erdében uh, tulajdonképpen jogi értelemben is, és ugye ennek a, a megünneplése nyilván a, a, a magyar kisebbség számára, még akkor is erdében egy uh, nagyon fájó pont, hogyha ezt korrekt módon hajtja végre a román állam, is a történeti hűséget betartva fogja ezeket az ünnepségeket szervezni. Na most a, a tudószenyilatkozat tudod a néhány román televízióban elhangzó ö, folyamatos, ö, ö, hogy mondjam, beszélgetések, és azoknak az éle, iránya, célja, az egyáltalán nem ezt mutatja, hogy ö, egy olyan történelmi, konszenzust, és aztán utána ö, ennek a konszenzusnak a közös feldolgozása irányába mutató ö, javaslatokat, ötleteket akár, akarnának most a száz éves évforduló kapcsán felmutatni, amelyik aztán megnyugtatja tulajdonképpen a, a romániai-magyar kisebbségnek a lelki világát száz évvel a gyulafehérvári döntés után, hanem, hanem egyértelműen megpróbálják ezt a, ezt a, ezt a hangulatot folyamatosan Én azt gondolom, és... hogy, a, hogy annak Okán, hogy amit ön mond, az ebben a formában tudja megmaradni, én most a másik témával kapcsolatban, kapcsolatban szintén született határozat, azt nem említeném, viszont említeném azt, amit Wintermantel Zsolt ebben a pillanatban küldött el, írjuk annál minél többen, online egy perc, és kérem, osszátok! Ti is, az Újpesten élő nemzeti kisebbségi szervezetek és képviselők együtt közösen álltak az őshonos európai nemzeti közösséget megillető jogok mellett Brüsszeligre foglalkozó a nemzeti kisebbségek jogaival is. Mi aláírtuk, írja, írja alá minél többen a nemzeti kisebbség védelmi kezdeményező és szép petíciót, annak érdekében az Európai Unió támogassa a kisebbségi jogokat. És akkor a jövő héten, hogyha lehetséges, akkor csütörtökön, ha nem, akkor pedig egy másik időpontot... Lehet csütörtök, jó, tökéletes. Jó, jó, nagyon szépen Tökélet. köszönöm az együttműködést. Még van hetes perc, hogy beírjen oda, ahol önnek legközelebb találkozója van, ami nem 8 óra 35, hanem 9 óra 35 lesz. Nagyon szépen köszönöm. Így Köszönöm. Viszont, köszönöm hallásra. viszont hallásra. Önök Ugi Attila polgármestert hallották. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Nekem még pár dolgok maradt. Egyrészt megköszönöm a civil rádiónak, hogy ezt az első hetet például mindjárt így rendelkezésre bocsájtotta. Szerintem egy érdekes hét volt. Ilyenből most összeszámolom lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Tehát 11 ilyen hét lesz. Április 16-án szerintem változni fog majd a műsor struktúra. Nem teljesen független egyébként attól, hogy milyen eredmény születik, de alapvetően mégiscsak változni fog. Tehát ez a kampányidőszak véget érit. Ez az egyik. A másik az, hogy 29-én nagyon messziről jött ember lesz a szokásos formában, meg az, hogy aki az zuglótézőben a két csaposokhoz eljönne, valamelyik szerdán, februárban, márciusban este 7 és 8 között, az jelentkezen a dörrö.fialajanoskukat gmail.com e-mail címen. Én kereken 245 másodpercig maradok még itt, az alatt bármilyen ügyben fogadok telefont, utána viszont mindenféleképpen el kell mennem. 061 489 nulla 999 valamint 0636771161, ez az a két telefonszám, amelyen elérhető vagyok. Egy olyan menőgépet Amitől az ember szinte sor se téved Meg van már a boltban olyan gép Amitől az ember egy olyat lép Hogy abba az egy lépésbe Mattot És még kukoricát is pat, pat, pat, pat Patogat egy másik gép Meg kapásból tudja azt Hogy mindent rögtön megragaszt mert olyan gép is jött a boltba, amelyik azt a tojást tolja, amiből egy kis gép ki kell, és szól, amikor mi kell, és akkor születik majd egy olyan gép, ami csak áll és sohasem szét, mert annyira nagy rá a garancia. Jó reggelt, kívánok! Tegnap végig tudtam nézni a kormányinfót, és volt egy megdöbbentő válasz Lázár Jánostól számomra, legalábbis az volt. A magányugdíjpénztárral kapcsolatban feljelentést tettek, ugye az MSZ is, meg még néhány ellenzéki párt képviselője, és azt mondta Lázár János, hogy vicc. Na most ez azért nem vicces nem, nem nekem, mert elnézés, nem ez volt a válasza, hogy ez egy vicc. Ez volt a válasza. Ez teljesen megdöbbentett, mert nem olyan vicces, mert nekem 1.200.000 volt a magányugdíjpésztáról, és most derült ki, hogy azóta se számlát nem kaptam róla, mert ugye egyéni létre létreállítólag, és ö, több helyen is olvastam, hogy ez a pénz van tüntetve. Na most ez érint engem, mert én márciusban mehet nyugdíva. Maximálisan megértem, nem tudok mit, ö, tűz, ezt a részét nem láttam, akkor még nem voltam otthon, ö, nem hiszem, hogy szerencsés választ volt, de még egyszer mondom, nem láttam. Ö, osztozom a bánatában, de ezzel nincs ki segítve. Ez égreütkötyen és 0 Ebből is az látszik, hogy nem minden arany, ami Lázár János, ami nekem jutott, az arany volt, ami önnek jutott, az pedig sajnos más. Ami gyorsabban jár a képeket rombol gondolatnál. A ugye nem minden arany, ami fénylik. Ami gyorsabban jár a képeket tusszítol mozdulatnál. 50. Képes az és az a be, Nincs olyan, az a kép, itt a vagy olyan, nincs olyan. Még neked sincs olyan. Még befuthat egy telefon, még itt vagyok. Ne felejtsék, minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ha nem fogom elfelejteni, de hát hogy felejthetném el ha az elmúlt egy hét legfontosabb dolgairól esik majd szó abban a TV műsorban, amelyet óraadó tanárként én vezetek ezen a héten, ha nem arról fog beszélni, hogy a legfontosabb esemény, a lányom szalagavató bája volt, akkor úgy leszek feledékeny, amely talán azért bocsánatos, mert fontosabb volt, hogy ott voltam és úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem, semmint, hogy erről a televízió nagy nyilvánosság előtt beszámolok-e vagy sem. Mindez csak azért mondtam el, mert miközben azt mondtam, hogy minden a kísérletim is, minden a utolsó adás, abban a maradék időben, amíg az utolsó adás eljön a szószoros értelmében, addig azért nem árt ha önök is tisztába kerülnek azzal, hogy mi választja el a fontost és a fontos talant. Függetlenül attól, hogy az élet nem állhat e permanensen csak fontos dolgokból, mert hogy a fontos talan az néha üdítő, meg kikapcsol, meg egyebek, csak gondoltam, hogy miközben itt reszelem a körülmet, azért ezt a pár farogságot, ami még itt a fejemben maradt, 9 óra 35 perckor megosztom önökkel. dörö.fi alajanos gmail.com viszont hallásra.